Hej och välkomna till lilla mannens krönika. Rösten ni hör är Cäsars. Han ska hjälpa mig och Johnny idag och prata lite meditation, spiritualitet. Vi börjar där i alla fall så får vi se vart vi hamnar. Ja, Jag kan absolut ingenting om, om det ämnet så det kan nog behövas. Mm. Och jag har försökt göra lite Google research här innan. Mm. Kanske jag kan lära er båda ett och annat. Vem vet? <laughs> Exempelvis ordet meditera. Vad tror ni att det kommer ifrån? Antagligen latin skulle jag säga. Mm. Nu vet ju det är svaret så det är lite fusk. <laughs> det ironiska är att jag, jag har faktiskt ingen aning. Ingen aning? Nej, alltså det är klart att jag spekulera. Mm. Medi, medi, meditera. Är det något, typ, något med mitten, balansen, ja. neden? Ja, det är, det, är det känns underväxt. ju som det mest mm. logiska utav. Det kommer från det latinska ordet meditare. Som betyder att sträva mot centrum. Liksom. Mm, nu fick vi det. in lite public service också. Ah, <laughs> <då>. Skicket. Ska <laughs> du ändra kategori på iTunes då? Så att vi... mm. Ja, just det. nu kan ju tagga till det bara. Mm. Ja, jag har redan max tagg. Asså. Det går filosofi, humor... Politik. Självhjälp. Var det så alltså att du kände dig så här, Att du fick välja noggrant vilka du skulle Nej, ha valt de, bort Det, några det råkar alla. bli så. Det, tanken var väl att det skulle vara i humor på iTunes. Mm. Och sen när jag kollar iTunes så ligger det under filosofi. Men, ja, det är ju det viktigaste att vi ska vara roligt. Ja, men filosofi tycker jag ändå det. Är, ja, det är skönt. När jag såg det så tänkte Det är ju filosofiskt rätt liksom. Mm, ja, låt skit bra. Um, jo, men fan, då kör vi alltså. Cesar, du kan väl berätta lite vad, hur länge du har mediterat och hur du kom in på det och vad det betyder för dig? lite liksom? Det är ganska nära ett, eller nära ett år exakt. Eller det är mer än ett år som jag håller på. Jag var i LA perioden innan jul, tre månader innan. Eller innan nyår, förra året kan man säga. Så, och där blev jag presenterad. Jag tänker inte gå in på, på det för mycket, men till ett slags tillvägagångssätt med meditation och lite olika filosofiska tankar och sånt och då började jag meditera sen när jag kom hem alltså i januari ungefär och har gjort det sen dess jag är inte så duktig på att hålla uppe det alla gånger men i snitt typ en, en gång om dagen om man skulle räkna ut det för ibland blir det mer och ibland blir det mindre kanske, nej, kanske lite mindre, nästan varannan något. men hur länge, hur länge sitter du på gång då? Om det är en gång om dagen, är det fem minuter eller en timme eller fem? Eller? Alltså man har någon slags, jag har någon slags utgångspunkt i alla fall från början när man började eller jag började så 20 till 30 minuter för att det inte ska vara för långt eller för kort. Det är ganska lagom att få in det i dagen utan att känna att Oj, jag tog upp eller, att man känner att man inte får in det hinner med det. Men nu som när man har kommit längre med det så lär man sig att gilla det mer. I början är det lite en utmaning och man behöver komma in i det och, och allt så. Men just, just nu så, så blir det nog minst 30 minuter och oftast mer än så 40, 45 och ibland 50 typ. Jag kan, det ibland är ibland lite innan också, lite förberedelse, typ stretcha kan jag göra ibland om jag verkligen vill komma in i moodet. så Jag gör det nu mycket det senaste, för jag, bör, jag är så stel och behöver komma in i den här eh, halvlotusen. Mm. Halvlotus? Halv ja, fulllotus är full lotus i det när man har båda benen uppe, som ni har sett, de ja, klassiska bilderna. Ja, ja. Det är svårare än vad det ser ut kan ja, vi ja, ja, och Speciellt om du känner om du har allmänt stel och varit dålig med stretch i livet så är det riktigt segt. Halvlotus är då en liksom halvvarianter där du tar upp ena foten så inte skräddar utan du sätter dig i skräddar men så sätter du upp ena benet eh, längs med låret kan man ju säga. Och, och, och, ja, Mittemellan skräddar och fullotus mm -mm, mm. Men hur som helst då kan jag stretcha lite innan för att dels det och det får den att komma in i det där lugna med andningen mm. och alltså Så då kan mm. det bli lite längre ibland kan det liksom bli en timme eller mer. Men det är en del eller av meditationen då alltså? Eh, Oj, ursäkta mig. jag är lite för kyl. Bara, så alla vet. Mm. Um, jag ser det som det är. Alltså, det, är det är ganska oväsentligt. Det de hjälper varandra. Mm. Jag, jag ser det som en förmeditation. Mm. Det är meditativt i sig. Liksom Stretcher och, och många andra. Gå på en promenad för, som du har sagt till mig innan. Liksom, ja, promenad, att gå ut och gå med hunden. Liksom. Lyssna på musik och allt sånt. Men, i, i men är det verkligen meditation? Är ja, det bara av, för, meditativt? För, men är det inte bara avslappning? Eller? Fast det är ett annat ord för äh, det egentligen. Nej men alltså det, det, det är lite det som, som jag känner att jag vill bidra med många gånger när man pratar i sådana här sammanhang. Att, att det, det blir så stort kring ordet meditation. Det har fått en, en sån, en sån, eh, vad ska man säga? Eh, stämpel en Ja en stämpel. Helt. Alltså som någonting mystiskt och något speciellt. Att meditation är meditation. Det är när du sitter i den här lotusen och gör sig i eller så. Men... Meditation är ett, ett mål. Att precis som du sa, att man strävar efter centrum. Det är mer... Det är vägen, inte målet. Mm. Så det, det är det man sysslar med. Därav så, så är egentligen meditation väldigt många saker i livet. Som alltså... Det, det är ett state of mind. Alltså ett, ett... sinnestillstånd. Ja, ett sinnestillstånd. Där du tänker mindre i ord, skulle många säga. Eller är klara i skallen. man tänker fortfarande men det går väldigt mycket snabbare och du tar mer in vad det är som händer och vad du känner. Istället så när du lyssnar på musik till exempel så har alla på någon gång, om man, är, om man är väldigt intresserad av det, hamnat i ett sånt tillstånd där du verkligen kanske får sensationer i kroppen, vissa av toner eller liknande men väldigt i alla fall tar in musiken eller matlagningen för den delen Promenader och som vi sa mm. Och då därför blir ju detta då. Eh, men menar du alltså med Meditationen hjälper då allting som är runt om. Det är att om du när du mediterar och blir bättre på det så lär du ju ja. uppskatta eller du kan ta till dig musik eller vad det nu är som då. Ja, du precis. Har. Det, det, det är ju, det är svårt att förklara eller det är ingenting jag kan bevisa men vad jag skulle vilja säga för, för att vara lite erfaren inom meditation så vill jag säga att det har oändligt med eh, Eh, vad säger man? Jag ah, hittade inte ordet. Eh. Benefits. Benefits, ja. det är exakt det jag hör. Jag, ja, jag, jag får sluta med engelska. Ja, här jag alltså. måste ja, den också här, eh, Den här podcasten blir lite... Alltså... Ja, ja, det blir så... State of vet. mind och benefits. Och, folk vet vad jag menar ändå. Men eh, vad är det jag tänkte mig? Hur går det till då? Alltså, sitter du på golvet i, i den här lotusen då? Halvlotus. Halvlotusen. Ja. Ja. Jag inledde med ja. att Alltså, när jag började meditera så, så började jag med att sitta i stol för att det går lika bra. Det, det är ju liksom, som sagt sinnesstillståndet man är ute efter, mm. inte vad du gör med kroppen fysiskt eller För det tyckte om, jag var så när, eh, när, när, när du skulle guida mig genom en sån meditationssession hemma hos dig på veckestaden. Så var jag jag har också trott det att alltid att man ska bli liksom eller eller den här lotisen ja, då som man ser som, som, ja, ja. ja. som gäller. Och, och så därför blev jag lite chockad Sebastian satt sig i en stol och Cesar sa till mig att jag också kan sitta i en stol liksom, om jag inte kommer ner i lotusen. Men mm. sen var det också det att man kan ju tvinga in sig i en lotus. typ ja. men, men, men då är det, du ska ju klara av att sitta en timme utan att få någon smärta. typ. 30 minuter ja, det 30, men, direkt, jag 30 tror sekunder mig. var det också. Typ. Men, men vad fyller, den här, vad fyller den här lotuspositionen för syfte då? Jag menar om lika man um, kan sitta i en stol. Det är lättare att komma in i det här mentala tillståndet. Eller vad. Om, om, Ö, vad, vad är det för något? Är det bara att inte tänka på någonting? Om, om vi ska prata hur det är mer rationella perspektivet ja. eller mer ja, tydliga så, så, skulle det, så skulle det bara vara att det är väldigt, när man väl sitter där om ni skulle prova det eller känna det så tror jag de flesta med en ganska vanlig kropp så här, ska känna att man, man hamnar i en väldigt balanserad position man blir sin egen stol på något sätt och ryggen han blir naturligt avslappnat rak nu är jag väldigt sen så det kan bli jobbigt. Ja, men alltså, inte jag, jag är, kan, jag kan tänka vad jag menar. Att jag om man kan... klarar det så blir det väldigt skönt i alla fall och stabilt. Och mm. eh... har det inte någonting att göra sättet, att man, just att man lägger händerna i varandra och sitter med det ändå eh, geometriskt, liksom, med, med fötterna och någonting, att det har väl någonting, alltså, energiflödet liksom ska vara fritt. Ja, precis. Det var jag skulle, det jag skulle det menade med det rationella. Att liksom, mm. om jag ska dela med mig fler fler kunskaper så, så skulle jag, i och med att jag tror på det, energiflödet mm. att det är också eller det är den, den viktigaste delen av det så mm. att det fysiska är okej okay för att det, eller det är inte så viktigt, du kan sätta dig i en stol och, och det, det, det kan känna stabilt det med och allt sånt men sen så, så fort du kan och allt sånt så är det väldigt bra att ta, ta sig i det det är som en sportbil jämfört med en, med en liten vanlig bil men allt, när, vi, när vi ändå är inne på mm. eh, meditationsställning eller vilken ställning man inte har när man mediterar Så, eh, som så många gånger förr så fastnade jag vid Kunskapskanalen en sen kväll, några dagar sen sedan mm. och, eh, Förlåt, det går, går väldigt bra program där nu för tiden På du, Kunskapskanalen? Bara, ja, SVT-villag, SVT, SVT Play och, om, Ni som inte brukar hänga där eller inte tänkte där på länge, UR Play och SVT Play kan jag rekommendera Wipe Poverty i dokumentärerna och värden serien och mycket. Nej, jag har blivit väldigt imponerad Det ja, senaste. det, det, det har det höja grund, riktigt höja kvaliteterna riktigt. Det är bra, bra skit där. Stor variation. Men i alla fall, då, då var de uppe i Tibet. Och bland annat tibetanska munkar. Som satt och mediterade. Och vi trodde, jag trodde inte det var sant att För vi hade inget ljud på först. Och så satt jag och alltså, typ Och sen började jag så vi kan sätta på ljudet och kolla vad det var. Och då ja. satt de här eller, tibetanska munkarna i full lotus ute på en sån klippa, jättevackert liksom uppe i bergen och grejer. Och så satt han, ska försöka förklara vad det är jag gör nu. <går> ja, ni, ni vet alla hur man pekar fuck you alltså, fast på ett sånt coolt sätt, inte så som man gjorde när man Eminem var till... Eminem-style. Eminem-style, lite, lite Lite vikta knogar som är lite smått avslappnat oh, som man har dem halvvägs thing. ner. Lite douche, lite albumcover, fuck you <går> oh, ja, ja. Inte den här, du vet, 12 oh. år gammal, så. Nej. Så han satt så och bara satt rakt in i kameran och bara meditera. Och så var det en kvinnlig berättare som berättade då att det är, det är en väldigt vanlig... Alltså, och det har varit i tusentals år meditationsställning för tibetanska munkar. För de har mm. olika sätt att hålla händer ja. och sånt för att uppnå ja, olika saker meditationsgrejer. det Och detta har närmast... de med det här energiflödet att göra. Ja, ja. Mm. ja för det närmaste jag, jag kan koppla det till är väl den, med den som är den vanligaste i den mainstream meditationen när man håller ihop... Eh, jag tror det är antingen pekfingret eller mm. mittenfingret klassiskt från folk. Buddha statyn va ja. känns ja, nej han sitter vanligtvis faktiskt med händerna ihop Det är dela Kiva som sitter sådär typ med okay. tänka ja, Okej eller, eller vänta, vänta det, inte... vad heter mm. den åtta är eller sex ja. det är det där har jag ja, man, det, har det är kiva ju, tror också, jag, va? Shit, uh -huh. jag men i alla fall sitter man ju med med tummen ihop med <laughs> vi tar tillbaka för den public service <laughs> alltså. Ja, eller hur inte för mycket för då får man ju veta liksom ja, kunna absolut. sin sak men, alltså där energiflödet var det det är mycket jag inte förstår mig vad exakt vad är det är det en känsla eller är det i det här energiflödet, är det, det du säger att man känner att man är ett med stolen och man är liksom stabil eller vad, vad innebär det? Hur vet man att det här energiflödet faktiskt finns där? Jag skulle kunna gå in på en så bra förklaring som möjligt till energiteorin och allt sånt men, men vad det grundar sig att allting, även om inte ser det är först och främst energi omkring dig som binder hela verkligheten samman ja. och i synnerhet så har ju levande rörande ting eller röra om djur, människor vilket är vetenskapligt bevis liksom något slags energiflöde som rör sig omkring i kroppen i och med att det är, det är ju energiutbyten som sker hela tiden ja men det är väl, det är väl Einsteins teori till och med ja. det är lika med MC, ja. energi och massa precis, att de går hand i hand massa ja. det är väl lite för... det med Higgs också att uh, han <laughs> för vem då? Higgs-Boson-partikeln. Ja ja, ja, ja, ja den, den gudpartikeln. Jag vill ja, också säga Boson. Ja, det var ja. det jag inte med. För, för att spela lite på förra avsnittet när vi pratade om saker vi inte förstod oss på så kan vi ändå lite snabbt... På Higgs boson. Nej, men att, för på Det är ju också energi, energi i förhållande till massa. Vilket samband det har. Liksom. Mm. Att, att, att sak för liksom, atomer och partiklar och neutroner och skit finns ju överallt ja. i, i, i liksom, ingenting och i fasta föremål. Och så den här higgs har att göra med att massa dras till varann men det är inte, det är inte gravitation i sig. Jävligt det komplicerat. Är, det är så väldigt invecklat. Ja. Hur som så, så stärker både Einsteins och det att ja. talar om just att försöker, för energi jag, finns ju, även nu tar en ett fast föremål, så på liksom minsta nivå så är det ändå öppna energifält mellan byggstenarna eller vad man säger. Förstår du med det? Mm. Ja. En, vikt, en grej jag gärna vill säga att det finns eh, alltså, lagom mycket sådana grejer som, som stärker detta precis som du sa nu mm. med Higgs och eh, Einstein och så som kan hjälpa dig att begripa. Alltså, nu säger jag begripa, det betyder mer alltså, som engelskan grasp att du kan lätt förstå någonting. Få ett du, det, du får liksom? ett hum om det Du får ett hum mm. om det, men ändå lite mer än mm. så. Men du, för att förstå helheten eller känna, bevisat så är, finns det bara alltså, en direkt... Ett direkt vetande hos dig själv att du har fått uppleva det som kan stärka dig i slutändan. Mm. Så det är lite så här... Lite eh, som en alien-adduction du äh, vet, det, det blir det. svårt för någon som... <laughs> alltså att visa ja, det. Men, det är svårt att förklara för någon som inte har mediterat själv. Någon som, jag kan tänka mig att det är, det det är svårt som... att förklara någonting som är overkligt med saker ur verkligheten. Mm. Förstår du vad jag menar? Nej, men jag... jag men är alltså, så, det, om du... Kan, kan någon, det, någon som har träffat Gud, det är ju svårt... För mig att förklara exact. hur det var När jag ja. träffade Gud och hur Jag det, vet det. Jag kan tänka mig att det är som jag ska försöka förklara En filla för en fyraåring Kanske att det, är, det, är liksom, det är, Ja men har du inte upplevt ja. det själv Och ja det, kanske är, det är lättare att förklara för en annan vuxen Men för att förklara för ett spädbarn är en Nej men Jag vet inte vad jag vill komma nej, med nej, den tanken Det kanske är svårt att förklara Men var, var, var det, det var någonting du sa Nej, men att, äh, Classic Jon. Alltså det, det, det är mest... <laughs> du kappade du mig med för länge sedan. Okej. Okay. <laughs> det, äh, okay, det, det, jag... det är väldigt invecklat att förklara detta. Ja, jag kände att... också att jag, jag gick in på lite för dum. Men så enkelt som möjligt det är lite svårt att förklara det ologiska med det logiska. Mm. Det, det... Fast vi kan ändå... Jag vet att John... John, John är ju väldigt vetenskaplig så av sig och sånt. Och när jag gjorde den här researchen då... Det är två jävligt grymma grejer här jag vill koppla upp med det du sa. Först, eller det kan vi ta sen, för det kommer vi fastna på en stund. Just det här med alltså vågen eller frekvensen i hjärnan, liksom. mm. att Med hjälp av att alltså, man kan koppla in sig till en sån EEG-maskin mm. så kan man mäta liksom hjärnvågsaktivitet. Mm. Och då vet vi att det finns olika stadier, alltså olika hertz. Allt från liksom inga hertz upp till 40 hertz och uppåt. Mm. Och när man mediterar då, default-läget så att säga, är... Ja, någon form av hybrid mellan... Eller beta-vågor är väldigt vardagliga. Liksom. Så fort du, du får en du blir rädd eller väldigt exalterad. Eller du, du ska lösa ett jobbigt problem. Då går du upp till högre frekvenser. Alltså över 40 plus. Då så kallade gamma-vågor. Men sen när, när du sitter och är avslappnad. Och innan du håller på att somna och sånt. Så, då, då hamnar du i theta-stadiet. 4-7 hertz. Det är precis emellan sömn och vaken då. Liksom det mm. är då kreativiteten. Det är därför många, eller jag själv känner också att när jag går och lägger mig och klockan är för mycket när min kropp känner att nu är det dags att sova men hjärnan håller på att varva ner. Det är då jag kommer på massa bra idéer och ja, man får ja. springa upp och skriva det, ner saker. Det, det är just för att då är, du är liksom, då är du i theta stadiet som är sta, kreativt stadie. Men sen när man mediterar då så, så, så, så satsar man ju på att Få ner hatchen så mycket som möjligt. Som du kallar att få bort den här blabbern, liksom den här, mm. det här stö, inte Störningar som ett noise. Liksom en, den som, flimret. Flimret som gnagar. Har du glömt detta? Vad ska du göra detta? Hur, hur ska du göra det här imorgon? Mängden oväsentlig information. Ja, precis, som, som, så, så, som, som, som, som du inte gör någonting åt. Gör Nej, precis, liksom. precis. Mm. Och då går du ner alltså, från teta ner till alfastadiet. Ehm, förlåt mig, alfa stadiet över. Du går ner till delta stadiet som är mellan ett till tre hatch. Och det är när du har eh, djup drömlös sömn verkligen. Mm. Och det är liksom trans eller hypnos, och det, det är där nere, det är dit du försöker nå. så Det är väldigt djup meditation och mm. komma dit. Och då, många hävdar då att det är ett tecken just för att, eh, att, hjär att hjärnan kopplar ifrån sig från den fysiska verkligheten, typ. Alltså, vad, vad, vad vårat, alltså mm. mysteriet om vad vårt medvetande egentligen är, liksom. På, på, på ett stadie där den kopplar ifrån sig från verkligheten, liksom, eller från den fysiska ja. världen. Ja, men allt detta låter ju väldigt. Eh väldigt troligt och vetenskapligt. Mm. Jag ofta sett meditation och nu ska jag säga så, jag kan som sagt ingenting om meditation innan. Så, men jag har alltid sett det som lite flummigt, lite just det energifält. och För mig har det alltid varit väldigt eh, lite som... Eh, Eh, lite åt Scientologi-hållet lite, <laughs> lite knasigt ja, det jag det. Förstår mig. men det här som du beskriver det så nu, har det varit låt för mig ju, också innan mm. låter, ja, men, ja men det du beskriver att man försöker uppnå något sorts inte drömlikt stadium men komma ner i varv så det, mm. det köper jag absolut mm. Mm. att det, jag tror säkert man kan nå det med meditation jag ser det bara som olika sätt att prata om det när du börjar prata om det är lite öppnare och flummigare. Men då måste du också ha förstått vissa grunder inom detta för att kunna mm. övergå till det mm. sättet att prata och prata lättsamt om detta flummeriet. Men det utökar sedan alltså, mängden in information du kan ta in. Du kan lära dig mer om detta okända mm. alltså som du inte känner till. Du måste våga släppa ditt kända Du Det är inte som att du bara får en tablett och så. Får mm. du en tripp och så... Ja, du, nu vet du att du är i min... om, om du sätter dig ner och blundar bara i en halvtimme utan att tro på att du, du kommer uppnå någonting mm. då kommer du troligtvis inte komma så långt med det, liksom. Men sen kan det där med energiflödet kan ju bli skrämmande verkligt också. Som jag också hittade när jag gjorde den här researchen som jag inte har någon, någon aning om. Att det kan vara skadligt med meditation. Det finns eh, många fall så, så kallade meditationspsykos. Eh, varav här i Sverige en del då. Alltså. Det fanns, eh, finns en... Eh, en överläkare på Lillagens sjukhus, var en bit härifrån, som heter Boge Jonsson, som har sysslat med en del fallstudier. Då. Bland annat en 27-årig kille som var studerande, fullt frisk, ingen historik av psykisk ohälsa eller något sånt, började med chakra meditation. Mm. Och kände du att han, han blev bättre och bättre och kunde känna energiflödet just. Alltså han berättade liksom isande känsla att du, att du fyllde honom från fötterna och ner och så steg det ryggraden och till slut upp till eh, huvudet där han mm. fick den så kallade, vad är det vi kallar dem? Kundalini. Kundalini eller ditt nerv. Menar du den stegringen som kommer från Stegring, ryggraden? som man kan uppleva ibland på Kundalini. fyllan när man lägger sig ner. Eller så här, när man, ja, att det att blir en hissnande. Ja, en, ja, det känns som du ramlar från en stol. Vertigo. Typ, och det var det Vertigo, Vertigo, det till det. <laughs> Du är engelskare än jag. Ja. Värt vi, vi borde ha ett lexikon här på. Eller så borde är det folk det bli facklig mer bildade. Eller kan vara så att vi får sådan <laughs> barning igen. Hela streken, bara, ja. Det är på alla stegen. Det är direkt bara lite Kan du inte engelska ha Google Translate när det handlar om att lätta på det? Nej, men och och, och då så han, så han kände sig positiv liksom med motivationen hela tiden när han han kom no någon vart men när han fick den här vertigo, den här energiflödet liksom, genom rygggraden. Mm. Så, så öppnade han ögonen och så var han då kunde han tydligt se energiflödet. Mm. Och det gick över till att uh, uh, han såg ormar komma utans hans mm. och och alltså försöka attackera honom och på så sätt, han, han fick alltså en meditationspsykos och blev psykiskt störd liksom, ett, men, men det här under, då det här, jag tror det, det, det, det här då och det här hade jag ju känt det låter ju för det känns väldigt ofarligt att Sätt ner, lugna ner, blunda och så gör du det, kan du använda i psykos mm. Men det här energiflödet som han påstod han ansåg kan inte det lika gärna vara det behöver ju det energiflödet som blev ormar det kan ju lika gärna bara vara någon typ av inbildning alltså något... Precis som ormarna var då ja, exakt. Ja, Jag tror det var en inbildning mm. en kombination av båda två mm. att det är din hjärna är inte redo för att se det du ser så den försöker ta tidigare information som den har saker du har sett, allting och så på något sätt försöker den placera det här som du aldrig har sett hela, i hela ditt liv så måste den likna det med något. Jag jämför det med psykedeliska droger det, jag har själv tagit lite av det och det är vad jag tror händer när man tar det att det är därför det blir hallucinationer att du ser faktiskt saker från verkligheten, du kan se krokodiler krypa på trädet eller vad som mm. helst att det är egentligen något annat som sker och du ser ett, ett annat form av liv men, men du gärna försöker kompromissa på något sätt och det blir en där det tar mig lite till det jag vill säga om annat, att jag tror det handlar om att man måste vara redo för det man måste vara redo för att meditera för att det, det vrider och vänder mycket på verkligheten oavsett vad alltså, du får uppleva nya grejer, det garanterar jag om du börjar med det och gör det frekvent så saker kommer ändra sig och det kan, som allt annat, vara skrämmande eller förvirrande. Och säga att han, han kanske har till och med knarkat eller har varit psykiskt instabil, eller vem som helst, eller om det var någon annan. Så jag tror det kan krocka där på samma sätt som det kan göra med psykedeliska droger, att man kan få snetrippar och sånt, medan den andra fick den bästa upplevelsen i sitt liv. Mm. Att meditationen kanske inte var rätt tid i, i livet. Eller inte riktigt vet något om det, är bara jag är förvirrad. Jag måste göra någonting. Kan det också vara fel form av meditation? Alltså, det var just detta var chakra-meditation, det finns ju liksom sen-meditation eller... Nej, för att det är en sån god tanke-intention. Det är samma tanke bakom alla typer de... av meditationer. Man har samma vilja i kroppen om man verkligen vill göra det. Mm. Att jag vill lugna ner mig själv, jag vill kanske finna mig själv. Jag vill åtminstone alltså ta hand om mig själv, fast på ett nytt sätt. Istället för att exempel, gå och träna och ta hand om kroppen. Så skulle man, kanske någon som mediterar eller ja, spirituella att man, man tar hand om sinnet och, och resettar det hela, hela tiden. Att, mm. man, att man lugnar ner det och sätter det på en jämn nivå hela tiden. Och vissa andra som söker högre stegrar även detta sinnet. Tar det till högre nivåer, högre medvetande. De kan uppleva fler verkligheter mm. än denna men, men parallella. Det, och, och, mm. det här är jag väl nyfiken för du nämnde förut att det är... Man ska försöka förklara det ologiska men det logiska är svårt. Det förklara är... detta med vetenskap. Det är som och... bäst med analogier. Det är det bästa sättet man kan förklara. Ja, så, men så kom in på chakra och sen och energi och mm. vad ni vill kalla det. Mm. Tror du att det går? Är det möjligt <coughs> att bevisa Oj. detta med vetenskap? Men finns inte det. Jag har pratat om lite innan. Alltså just chakra-grejerna så att, att eh, folk som har uppnått höga nivåer av alltså, meditation som väldigt skickliga på det, så har de kunnat med även om det är med värmekamera eller något sånt där mm. så har de kunnat se att de kan kontrollera och flytta vart liksom den, den varmaste kärnan är, som alltså hjälper. Oh, wow, det visste jag inte om, fan ballt, att, man kan, att man faktiskt det, kunde det, se det. Det, det, kan, det där ja. kan ha varit en riktig bullshake, för det var, jag trodde det var dig som jag hade diskuterat detta med innan. Nej, men, för, ja, eh, men, det, var, jag reserverar mig för eventuella ja, men det lärde riktigt <laughs> mig faktiskt. Jag visste inte om att det fanns så tydligt. Jag vet att det finns olika slags bevis för att man märker att till exempel det finns ju de har ju testat och märkt på folk som mediterar mycket att de använder andra ställen eh, det blir aktiviteter på andra ställen mm. i hjärnan och eh, man har sett att de har snabbare aktivitet och liknande mm. grejer men den studien med men det där var ju väldigt hjärnan exempelvis den tycker jag räcker i så fall det är ju... Det har ju kanske inte med detta att göra, men vad den här studien värmepunkten, punkten. Alltså, vad kallar du det nödvändigtvis för chakra eller energi? Eller... Alltså, chakra, är, är det... chakra är det. Om du medvetet ja. kan flytta ja. det, liksom. det är ordet på. Det, vad det egentligen är är att det är en punkt i, i ditt nervsystem. nu har ju nervsystemet som går som liktrådar ungefär som ett cell. Vad heter det? Rötter ungefär ja. jorden. Det ja. ser du ungefär likadant. Ja, jag, jag vet. Jag, vet ja, jag har läst fysiologi. Och det förgrenar måste... sig och blir mindre och större. Och, bla. och De möts ju på olika ställen i och med att du de har detta mönstret. Så ja. möts olika eh, av de här rötterna och korsar varandra och det blir korspunkter. Det blir på något sätt punkter som du kan kontrollera. Eller det blir så mycket energi där i och med att de, de korsar varandra. Så på vissa utav dessa så blir de, de blir enklare att nå till exempel då längs med ryggro, ryggraden. Där har de här sju som man pratar om och man känner till i meditationen. Jag, lite ja, snabbt för jag anser för att, jag att det smittar. finns fler, men de sju största Det, är alltså, det, blir, det skapas större sådana punkter. Det finns mm. hur många som helst över hela kroppen i med att de minskar och blir större. Men längs med centrala nervsystemet antar jag att det är bort ja, ryggraden. Ja. Tar vi dem större. från och upp. Längst ner har vi baschakran, root chakra, kallas det på engelska. Den, den sitter ungefär vid svanskotan, eh, förlåt om jag säger det utan, men analöppningen mm. är faktiskt. Mycket handlar om att släppa den. Man går faktiskt runt och släpper spänner, den, den, spä, spänner <laughs> den lite grann. Eller många människor tror jag gör det här på grund av olika ångest... Ångest... Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, spänningar i kroppen och sånt, så bland annat... Där... Homofobi borde spänna. Ja, mycket. det är säkert. Det är mycket också. Och rädslan att bajsa på sig stärker det. Tänk alltså... om det är det att homofobi är bara den som har en... Den har inte kontroll på sin egen tjackra <skratt> <skratt> nej, nej, nej, men... Det, det, det känns som hela det här är Du försöker ta någonting väldigt... Eh, alltså... Kan vi ta detta efter? Vi måste ta alla punkter först. Ja, okej, okay, förlåt. Okay. Där har vi... De, uh, root chakra root eller baschakran eller vad man mm. kallar det sitter uh, ungefär vid svenskotan och jag skulle vilja säga att den har någonting med det att göra jag vet jag om av egna erfarenheter att om du vågar liksom vara avslappnad i annorlöpningen så är det ungefär samma Så du skapar du ett medvetande där nere och slappnar av där och det blir en slags grund för de ovanstående. Jag kan borde po namnet. Poppers borde vara bra för road Ja, för det gör ju att man... Den, den slappnar jag av annorlättningen. Man kör det precis innan meditationen. Innan meditationen så alltså det sticker det verkligen. <laughs> Nej, men så eh, baschakran, får gå lite mm. <laughs> den sexuella chakran, den är avs. Mycket energi i som händer. Kännet. Det är egentligen det enda folk får uppleva. De upplever de andra men blir inte så tydligt. Till exempel fjärilar ma magen, det är mm. nästa chakrapunkt. Mm. Det är också sensationer. Men där är ju mycket sensationer. I och med att vi alla har ju mer eller mindre aktivitet där. Ingen har om vi att prata. Så, Nej. <här> <här> ja, men ibland det sker det ju fast om man inte vill också. Jag är asekt. Speciellt i mellanstadiet. <här> här <hjärnan>. <här> den skötte sig själv. Den här chakran, Det skötte sig själv. Ja, det var tvingad. Sen har du... Åh, ähm... oh, herregud. magen, chakran. Ja, jag glömde den kallas bara Lower Chakra. Jag vet inte om det blir lägre chakra på svenska. Jag vet inte mm. om det finns en exakt översättning på den, mm. men jag gör väl en direkt översättning. Lower tredje. Chakra känner jag den till sånt. Mm. Det är bara namn som sagt, det är mm. den nödpunkten när som sitter där. Um, Magen, typ naven, ska vi säga. Ja, någonstans. den sitter... Vad blir det? Fem, fem centimeter ungefär. Det här är ju <laughs> Fem centimeter ungefär? <laughs> ja, men det är på ungefär 5 centimeter under mm. naven. Uh, Alltså det här är ju ingen fysisk plats på samma sätt så det varierar från person till person men runt i området kommer du känna av den när mm. du har tränat upp det. Eh, sen har du solar plexus, ungefär lite eh, ovanför i bröstkorgen. Mm. Så, bara, för, ungefär samma sak där, fem centimeter ovanför solar plexus. Mm. Där har du, den kallas Hard chakra, hjärtchakran, för att bärme och sånt kommer mm. därifrån när du mm. känner något gött och glatt och ångest också på motsatt sidan ja, det, det kommer mycket det ligger tyngd här och mm. så eh, sen har du halschakran eller throat heter den. Den är vid det här lilla hålet som har där ungefär lite, kanske lite. Och där bröstkorgen slutar liksom, Ja, det, det finns en liten mm. ihålighet här. Lite läskigt det. istället faktiskt. läskigt istället, ja. Farsan. Det är där man ska hugga igenom en blyert, ja. inte ja. Förlåt, inte blyert, men, kul <coughs> <spetspenna>, ifall någon chokar. <coughs> Farsan lärde mig faktiskt att det är jävla bra grepp. Om någon håller stryp, strypgrepp på en typ eller så kan du bara trycka ner, för det är så obagligt. Man kan trycka ja, ja. ner fingret där och typ då kommer släppa direkt mm. av reflex liksom. Ja, skitsamma just då, det. Då fuckar du med den frog chakra eller, bara, eller, eller kräkligt växt. Ja. Nu är vi tillbaka i public service. Om du blir stryp någon gång så... Ja. <laughs> ja, exakt. Nu, nu vet ni det. Nu mm. vet ni vad du ska göra. Nåväl. Go eh, for the throat street, street knowledge. Mm. Nej, men eh, sen har vi... Jag tar med räkningen. Vad är vi på? Fem, femte? Nej, jo det stämmer. 50 fem, är det, ja. Femte är det. chakra. två kvar, Utav okay. de mest kända och mm. så. Um, Sen har du den som många känner till, många känner till den som tredje ögat eller third eye. Mm -hmm. Det är sinneschakrat, mind Sitter mitt mellan ögonbrynen, oftast lite högre upp, mm -hmm. typ precis ovanför. Mm -hmm. Men vissa har upplevt att det är typ högre upp på pannan och så, men det är där alltså man Det kan på pannan panna. min, där... min panna är dubbelt så lång som Johns exempelvis är. Ja. För att du, du har få ett många gånger om jag ska förklara så får folk så få jag ett hum om om, om man känner den så brukar jag likna det ungefär när man har en migrän eh, eller tyngd in i huvudet mm. det blir på ett positivt sätt men det blir skönt det blir när man mediterar på den, det är inte samma sak men det är ungefär den sensationen det är här bakom ögonen inuti, men det är inte riktigt inuti för jag menar mm, att mm. Om man haft, känner det nästan framför ja, pannolubben. Exakt, en skumma. Ja. Vad är det för ställe när man mm. har migrän? Man blir så här bara, det, är en, det är någonting mm. här bakom. Det är typ där sitter det. Och då kan ju säga det, den är ju i, i rätt höjd <coughs> med uh, The Pineal gland liksom, inne i, din, ja. in i ditt hjärna. I ditt hjärna. Att, och sista chakran, Den om man har sett sådana gamla... Uh, Nej, samma Den sista käkarna, är Crown Chakra den sitter uppe på huvudet, säger vissa, men jag skulle vilja säga att den sitter lite bakom, om man mm. tänker... Ja, den börjar av sin softspot, typ. Ja, bakom den. Mm. Det är ju typ mitt uppe på, där säger nog många att den sitter, jag skulle vilja säga så att den börjar rikta snett uppåt bakåt. Får vi kalla den för gloria? Jo. Tycker jag. Tycker <laughs> Får vi kalla den, man ja, Den sägs det. vara en... Eh, typ en parabol om man ska använda mm. analogier för platsen där du egentligen befinner dig. Du befinner dig inte på en plats riktigt, men det är som att där sänds informationen ut från din radiosändare som du egentligen går Men det finns ju till. många teorier alltså, som stärker det precis som nu. Och, alltså just att, att det är ju fortfarande ett mysterium liksom vad, vad är vårt medvetande? vad är vår, Varför ja. har vi det här tänkandet och ifrågasättandet? Och då skulle det också kunna vara just att människokroppen är bara liksom ett ett fysiskt fängelse eller liksom ditt, ditt sinneshus och sen hjärnan är en, alltså en receiver som säger, och så säger som behandlar informationen ja, precis, någonstans i kosmos från ett ställe kommer ja. informationen till ja, eller på ett ställe som man skulle lika gärna kunna säga är precis här bredvid ju för att det, är inget, det är inte fråga om Vi avstånd det är inget annat än bluetooth i och med att det inte har med massa att göra ja, massa det. är det enda som skapar avstånd för det är tiden emellan dem det är det som är tid Egentligen, om det, det är ju hur långt något färdas alltså och skapas, tiden, ja, tiden skapas so. det, så det här blir ett ställe av inte massa och därav så är det varken precis här eller långt borta, ah, det, är sant, det är bara det en pa, ett parallellt mm. ställe och den här tjeckern ska låta Finns det ingen massa? Finns det ingen tid? Finns det ingen avstånd? <här> oh, wow. Going oh, oh, deep in the rabbit hole! Nu måste jag bara ställa någon fråga för jag, jag har försökt hålla sju frågor i huvudet samtidigt. Men det jag Sluta prata bort... med fönstret också. Jag har glömt bort allting, förlåt. Det, <här> det, för det, det du börjar beskriva, det känns som något väldigt naturligt där med nervsystemet <här> och ryggraden. Uh, oh. Och det sitter ju allting uh, i ryggraden. Ja, och det, det. Det, ja, men du vill ta något naturligt fysiologi och nervsystemet ska ut så bara det, om man vill försöka sätta den här övernaturliga prägen mm. på det? kan det inte vara så enkelt att det är, det är bara någonting vi inte har, för, någonting vi, inte har vi, vi, vi kan klippa bort det någonting som vi inte förstår oss på än ja. att det är så enkelt att det är nervsystemet som man men man kan bara gå så långt du ja. kommer, alltså vad jag tror då är vad jag tror eller vet för mig är att, ja. är att forskning och det mm. sättet att tänka på ja. kan inte ta dig hela vägen. Men det är en ja. essentiell eh, bit av, av att ta reda på ja, vad, vad vi gör här och vem man är. För att du måste ha skepsis och fantasi, båda hjärnhalvorna. För annars så om du bara har om du bara har fantasin, det här flummeriet jag pratar om nu och börjar prata om en annan värld och en overklighet. Då snackar vi religion. Då snackar vi om att du bara köper någonting som du kommer på mm. som inte är verkligt på något sätt. Mm. Du måste ta till skeptiken för att få sanningen för det är det vi letar efter, sanningen. Mm. Så du balanserar ut de här två. Det är mycket det han, som händer också när du mediterar, att du balanserar ut båda hjärnhalvorna. Ja, men precis, och Så det att det du är centrerar dem och kan använda båda kunskaperna. Att mm. tillåta dig att gå utanför boxen, med, inom verklighetens ramar. Så att mm. du alltid måste alltid bevisa det du kommer på. Mm. Och det här används ju även här i Sverige. Alltså ett, ett gäng forskare som, som forskar inom allt från kvantfysik till medicin till allt möjligt. Som träffas mm. en gång i månaden och mediterar tillsammans. Just för att lösa sina problem. Och de, de har gjort detta under ett par år och de de bevittnar om att det funkar verkligen alltså just då. För att de har ett problem, de har kört fast. Köpt fast eh, mediterar tillsammans. Ja, i samma och, rum liksom. Ja, samma precis. Typ och, ja, okay. så, och så försöker alla verkligen nollställa. För det, det är det de säger att det handlar om. Om man har koncentrerat sig jättehårt på någonting och kört fast. Så kommer du inte vidare genom att tänka ännu hårdare. Liksom. Utan då måste du släppa den helt. Och, och de, de, i och med att de har gjort detta i ett par år. Och det är liksom seriösa forskare. Ja, ja, och, men det... och när de pratar om det så sa de att det är många liksom, stora grejer som har, som har hänt på det sättet. Alltså likadant. Alla känner ju till... Newton, liksom när han kom på gravitation. gravitation till exempel. Han satt och dagdrömde under ett träd och så följde ett äpple och då bara slappte för mm, honom. Mm. Och Einstein har skrivit om att när han, när han kom på tidens relativitet mm. så var han nyvaken och han var mitt emellan liksom sömn och vaken. Han hade inte ens liksom vaknat till. Mm. Även Werner Heisberg som kom på kvantfysiska osäkerhetsprincipen. Han, han låg sjuk hemma med jättehög feber och liksom i princip, ja, alltså verkligen, man, nej, men när man, ja, men när så man är, så man är så riktigt feberig, alltså det här var ju back in the days också. Så, så de hävdar liksom att det är, det är under sådana här stadier då, då du sänker dina frekvensvågor, då du har någon no, från nollställd med din, ett defaultläge typ mm. och så. Ja men, ja men det här är inte för mig, eller det är klart, det är meditation, meditation men det är ju inte du är inte det övernaturliga. Det, jag, men måste det, det vara det vill, måste det vill, ha något övernaturligt till det? Det är ju nej, bara nej, för att man när du kom är när man bara blandar in och sätter liksom <coughs> chakra-energi-synprägen på det. Ja. Och det... <laughs> det är liksom som det, Ja, nej men det gör ju. Men, men det är ju ibland alla dessa <laughs> terminologier. Där är, där är vi väl på, på samma sida. Mm. För vi, vi vet kanske inte vad det är. Men man, man vill så vill, man vill väldigt gärna sätta en stämpel på det mm. man, men det behöver inte vara något övernaturligt, att, någon, att några fysiker sätter sig och mediterar och kan komma fram till svar genom det, det är väl inget det är inget konstigt eller inget övernaturligt med det, tycker jag inte överhuvudtaget det är bara det när man bara blandar in de här och eh, chakrar och det som oh. det blir så, så luddigt och så det är kanske är det som får sådana som mig att fnysa lite åt mm. meditation för det är för att det är vart fokus fokus. Men det är det som är grejen på något sätt måste man när jag pratar på det sättet som jag är nu så för det första är jag inte så duktig på det än för att man måste liksom hålla på med det länge och få erfarenhet för att kunna prata och bara mm. avslappnat om det men vad jag försöker göra är att ta med båda världarna. För jag försöker ju säga något nytt här. Jag försöker ju presentera ett nytt tankesätt så jag måste ta med och skapa nya termer. Chakra råkar vara en sak som finns redan men det finns ingenting om jag bara säger knutpunkter alltså, det blir så långt om jag ska säga knutpunkter mm. för nervsystemet, så för stunden ger jag dem, dem. Ja, mm. jag, jag måste bara flika in, då ja, att flika in det är när du säger det här med tala om knutpunkter i nervsystemet mm. då får du ju med mig på ett annat sätt ja. än när du säger chakra för det är då mm. det är då när här kommer in det, i det är hela. exakt det jag vill säga, att jag vill vara jag vill att folk ska jag vill inte komma med någonting som inte går att bevisa till 100 procent. Mm. Men på något sätt vill jag också presentera något nytt. Mm. Så jag måste liksom prata mitt egna språk för att visa mm. något nytt och använda det andra språk. Mm. För att förklara ett mm. nytt För du kan ju bara prata från Förstår eget jag mena, perspektiv. Det, det, liksom. det, blir, det blir lite krångligt men det är det närmsta jag kan komma. Mm. Och det, kan, det mesta jag kan göra mm. är att göra någon intresserad. Mm. Jag kan bara visa dörren och så får de gå in själva. Mm. För där börjar den riktiga kunskapen komma in. När du börjar tänka på detta sättet. När du inte tänker i ord. Där du inte från A till B kronologiskt bevisar någonting. Utan du snarare slänger ut hypoteser och kollar om de är sanna eller inte alltså det här snabba ljus, ljushastighetstänket är det egentligen om jag skulle vilja uttrycka det där det du inte stoppas av några ord utan du, alltså du du är lite mer i nuet sen självklart så har jag de orden själv också men, men de blir mindre och mindre ju bättre jag sköter mig med min meditation liksom. och då kan jag tänka mer och mer mm. så och jag blir mer och mer upplyst mm. om saker och ting, nya saker Men nu neon... För till exempel, ja, jag får bara är en intressant mm. grej jag hade till exempel för att förklara här lite mer hur annorlunda jag är. Men så här, jag tror till exempel inte att, att, att vi har en själ. Det kan ju låta lite konstigt, eller hur? För det känns ju som mm. det går hand i hand. Men jag tror att du kan få en själ. Förstår du vad jag menar? Jag är aldrig till. Du tydligt. kanske kan Det här är rätt och det här är fel. Utan det här tankesättet jag pratar om här är att försöka hitta att allting är mer eller mindre rätt. För att vi vet ingenting. Och det finns säger du att någonting är antingen det eller det andra så har du alltså slängt bort något. Mm. Du vet ju inte om det finns en till värld, Du vet inte om du sover just nu. Du vet inte alltså det finns massa det. saker du inte vet. Men du får inte slänga bort det bara för det. Det är det jag tycker att generellt tänkande mm. gör eller nej, nej, nej, nej nej nej nej Nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej. Så den allmänna allmänna mm. eh med strömmen, men människan ofta tyvärr gör och mm. många gånger under medvetet och inte tillåter sig gå längre och väl och för långt ibland. Mm. Du måste för långt ibland. Du måste Nej. göra fel, du måste ut i kosmos och bara mm. Inte fatta något men för att få tillbaka en mm. liten. Nu Förlåt. vet jag precis Förstår. vad de kommer säga. Mm. Nu kommer han dra, han kommer citera Neil deGrasse Tyson. Han kommer dra paralleller <laughs> med religion och så kommer han säga då att allting som är oförklarligt på något sätt enkelt bevisas genom att sätta den stämpeln som man vill ha på den Varsågod John. Nu har jag helt helt tappat mig själv Men jag måste gå på toa, jag har göra de senaste 20 <gör> okay. Så kan vi vi tar vi lite paus Jag kan säga, en lite cliffhanger efter pausen Nu när John är nära brytpunkten Så ska vi dra han ännu längre ner För jag ska nämligen tvinga Cesar Vi ska prata om aura När vi kommer tillbaka Vad herregud Vi Ja, ah, då jag köra. Och vi är tillbaka. Innan vi hoppar på Aura-tåget så ska jag en... Ja, nej, nej. Cesar sa någonting det här med om att <coughs> om rationalitet. Att man, att man stänger dörrar. Och jag, jag vill försvara det lite med hela skeptiskt. Och jag vet, som vi har sagt nu emellanåt, att du är en väldigt skeptisk person. Så jag tror inte att du är... Någon sorts mm. motpol till det mm. jag försökte säga. Men när du, säger Nej, att, mm. när du säger det här att, att man stänger dörrar för att, det liksom, för att det inte går... Det handlar inte om att man stänger dörrar. Det är bara att om inte bevis finns för det så, så finns det ingen anledning att tro på det. Däremot behöver det behöver inte betyda liksom att man helt skjuter bort det som en möjlighet. Bara det att... Jag, jag tror inte på enhörningar mm. förrän någon har visat mig en chans att det finns. Det betyder inte att jag säger att det absolut inte kan finnas. Skurken några man. Ja, men, är, men någonting är mer vad det blir än vad det är. Vad rationalitet har blivit är inte det du pratar om. Jag är rationell. Ja. Ja. Men om jag säger att jag är rationell så slänger jag in mig med massa andra i det här kollektivet som är något helt annat än rationellt. Det, är, det har råkat bli så att man har i längden, i och med att ingenting har bevisat som du säger, så har man under migvetet skapat en attityd att man, man skiter i det. Och detta mm. vet jag har konsekvenser för alltså, hur, man, hur vi blir. som Vi blir rädda för att vi lever fortfarande i oförstånd. Vi vet inte allt. Och det oförstånd är ungefär samma rädsla som för döden. Och det manifesterar sig på så många olika sätt i världen. Allt från små osäkra saker till till att folk blir kriminella, till att folk rånar andra, tror jag. Och vad jag säger är att du är en riktig rationell människa, men jag säger att... Cynisk, kan jag säga. Ja, nej, jag, <laughs> jo, absolut det kan, inte, jag nej. absolut, absolut, det kan ligga <laughs> något i det, definitivt. Han, jag skulle vilja säga att han, han har den sköna viben som en, som en cynisk har. En soft cynisk, alltså det kan ju finnas skön, sköna mm. cyniska personer, typ som Magnus ner. Mm. när man är den nej, här. Nej, nej. Nej. Jo, jo, jag gillar nej. honom jag gillar Nej, men jag, jag, jag bara honom. säger att tänkte, han, han har lite av den här Han är väldigt rationell, han är väldigt vetenskaplig Han pratar på ett visst sätt no typ, nah, Han hade det goda nödtonläget Ibland typ så det men riktigt. Han hade sin fakta straight eller? Jag har sett han livet på gånger. det är lite jobbigt men Jag pratar om, om John. Okay. alltså jag tog ut uh. det här goda Ur det cyniska, mm -hmm. men han är absolut inte cynisk Han är ju bara rationell, alltså till hundra procent tar alla sidor och försöker vara så objektiv som möjligt. Mm. Alltså, det är ju det som är att vara skeptisk mm. egentligen. Mm. Det är ju inte bara att lita till 100% på verkligheten, utan det är att mm. bara, vad jag ser är vad det är, obviously. Jag vet ingenting om det andra. Mm. Men jag tänker inte heller utesluta det. Mm. För att, vem är jag till att göra det? Jag vet ju inte, eller hur? Mm. Mm. Ja, men har ju, så låt oss helt det. Men jag har ju blivit lite discredited alltså, med är, den här mm. till exempel den här dokumentären... What is eller vad heter den? Mm, mm, när, när de ja, pratar om vet. det här. Fast den är ju, den är ju, du är ju samma skapare som jag har gjort i Secret-filmen och sånt. Den har ju blivit bastad tusen olika sätt. liksom. Och det här mm. med att. Ja, jag har hört det någonstans, jag har inte sett det faktiskt. Nej, jag, jag, har, sett, jag har sett. Vissa visat mig i klipp där från till exempel att just med meditation och sånt att någon munkar eller något sånt hade välsignat vissa vatten ja, det, och satt ja. några klisterlapp på skrivet kärlek och då hade de kristallerna som formats där varit mycket mer harmoniska och geometriska än den vattenburken som var labellad hat eller vet så här. Och då typ som ja. att det Det var lite balt men sen men det, det inte. Men det är ju bullshit, för... det, Aha, det är hon, hon har det. blivit ah, okay. balt, hon är en sån kana. det hade det, varit balt, för det var såhär, jag tror de blev... Jag tror de blev alltså det blev tydliga skimmor där på då. Ja, det är ju jätte som alla youtubers vet den Men jag bara tänker det är ju det som är så lame för mig mm. man är ut något så, så ska det ju framåt sant. Jag vet och det är det jag menar det, man blir är det är, är lite det lite så man bara fan vad coolt ja. man vet inte om det är sant men det är nog baltis så Det är, såhär, är lite bara, som konspirationsteorier ja, typ att tack vare att det finns där där där där du vet såhär. så förkastas så alla alla precis det är så det blir alltid ifrågasättande blir en youtube film liksom. Mm. På något sätt. Det är lite, lite så känner jag med meditation och spiritualitet också. Att ja, det är, absolut. Det, det, det, det finns så, mycket, så stor gråzon. Mainstream-bilden. Och på samma sätt det här med, med meditationssjukhus och allt det här. Många hävdar att det kan komma. Det finns ju också många där som hävdar att de är jättebra. De kanske har kanske varit eh, spenderat tre månader i Indien. Och så kommer de hem och säger att de har varit tio år i Indien och eh, mediterat hos massa hinduer och grejer. Mm. Och så öppnar de någon eh, sen eh, skola här i Göteborg och så lär de ut fel sorts meditation och på så sätt kan det vara både missvisande och i vissa fall även farligt. Nej, men Jag, ty jag tycker det är precis som vad som helst. Nej, det är det inte riktigt för att det här är mer allvarliga grejer du sysslar med, det är ju hela ditt medvetande. Mm. Alltså, det kan ju kausa ur helt totalt. Du, kan, mm. ja, du förstår ju själv, i grunden mm. till allting där. Mm. Men så här är det med allting, typ dans och sånt. Alltså, du kan inte riktigt bli lärare förrän du kan allting. För om du lär ut fel så kanske, eh, kanske det händer grejer. man kan skada sig eller... Eh, du, har inte, du tar onödiga omvägar till dit du vill komma till exempel. Mm. det är samma sak här då. Det är, jag tror att det är alltså, så ofarligt det kan bli om du har rätt information. Och den informationen är ganska simpel egentligen. Det är att ta bort all komplexitet. Simpla ner det. Vad är det du vill göra? Du vill hitta ett lugn? Du vill bli avslappnad? Du vill meditera? Hur ska du göra det så bra som möjligt? Varför vill du göra det? Ha mål för dig själv. Var, varför vill du meditera? Du kan inte bara sätta dig och göra det och sen kanske du blir förvirrad och läser massa olika läror och den ena tar droger och den andra gör sjuka påfrestningar för kroppen med fasta och, och, eller andra, jag vet inte vad. Mm. Och så blir du förvirrad och kaos och så du vet inte riktigt någonting och den frustrationen är egentligen det som fick dig att börja göra sig från den här början. Och så kanske du fastnar i någon sån här psykos. Jag tror på det på det sättet. Det är likt allt annat. Liksom utan rätt information så kan det hända saker. Men annars så är det så här, det är, jag tror det är jättehälsosamt och det är någonting vi alla mer eller mindre borde göra. Mm. Att det är som att äta, ja, du vet, Jag har ju sagt till alltså, dig, jag har ju velat... Att ha någon slags avslappningsrutin varje dag, mm. det kan vara jättekort, alltså det räcker men bara att man får bara stilla sitt sinne en stund bara. Mm. Det finns ju många sådana, alltså västländska, bara enkla, mm. som är. Det är samma sak som meditation, det är bara lägre nivåer. Att det är mer fokus på att slappna av, man sitter i en stol, och det kanske är en guide med som bara säger något, eller han har spelat in en ljudfil som man kan lyssna på och sånt. Du kanske inte når Delta-stadiet, men du ska vara glad om du sänker dig till Teta-stadiet från Alfa-stadiet. Liksom. Ja. Mm. Nej, men jag, alltså, jag har ju velat börja meditera liksom i ett par månader nu. jag har ju Gått några sessions hos dig, liksom, så mm. privat. Eh, och jag, jag känner ju ändå efteråt alltså att det ger mig. Alltså man har ett... någonting. Det är som att man har tagit. Alltså, men precis på samma sätt som i, i princip en powernap gör. Eller vet, så här, att man... Ja. Det, även fast vet det bara... inte bara, det är, Nej, det är utan jag har blundat i en halvtimme. Liksom. Kan, kan, är det bara det? Eller är det liksom att jag... Kommer jag till form av stadie? Men jag kände ändå att liksom... Ett lugn och ett, ett, ett samlat, alltså verkligen i mitten som det latinska ordet menar på liksom. Jag tycker verkligen att det är det. Men, det är, men, det är, men de flesta brukar i alla fall det säga är det svårt att känna de känner det en stund efteråt. Sen mm. om det blir världens effekter och gör hela dagen lättare och mm. livet börjar ändras. Det, det är färre och det är individuellt och hur, hur det manifesterar sig, alltså vad du... Vad du får ut av det. Det är, mm. det är ju såklart individuellt. Men alla mer eller mindre som har provat någon meditation. Till och med i skolan och gjort så avslappningar. Mm. Har en positiv inställning. till att ah, jag målade riktigt bra efteråt. Och det flöt vidare. De hade Sen faktiskt det, prövat. Det fejdar ut, men det, är så här, det, det har i alla fall gett någonting. De hade prövat det på ett par skolor i Stockholm. Och ha någon meditationslärare som kom dit under vissa temaveckor i grejer. Och de hade fått. Och då var det. För de, de visade att det är väldigt svårt i liksom en, en svensk klass, eh, hormonspridda 15-åringar liksom. att, att få dem att ta en sån grej seriöst att sitta i en ring och ja. ibland vissa övningar titt varandra i ögonen och du vet ja, att... Nej, det är svårt <laughs> att se det. På en... ja, men, ja, Men det hade ändå om de hade fått positiv respons, alltså från en stor del av ungdomarna som ändå hade känt av att, mm. att resten av skolan gick lite lättare för att de, var, de hade ett annat ett lugnligt fokus som liksom, de inte fick annars. Så det, det finns ju absolut saker att hämta här tror jag, jag tror, precis som Cesar säger. Det, Många hade nog tjänat mycket på det, och därför vet jag det också, men det är så jobbigt med rutinen, men det är liksom, du vet, när mentaliteten, jag tror i två år nu har jag sagt att jag ska börja gymma på måndag, liksom. Det, blir, det är liksom samma sak med meditationen, liksom, ja, men när är jag klar med denna kursen, eller ni har jag läst denna boken, då har jag lite tid, nu är jag klar med detta. Men, men mm. egentligen, så, som du säger, man behöver ju, om du, om, du, om du kan avgöra, vara fem, tio, tjugo, det är ju... Ja. Bara, bara ett, ett lugn liksom. Absolut. Mm. En paus. Sådana korta kan man ju alltid slänga in. Hitta någon. Alltså, det är bara hitta någon. Det finns massa sådana på internet. Olika former, men som är små, enkla, bara avslappningsmeditationer. Som, som man kan göra väldigt snabbt på morgonen. Den slänger in ungefär som en duschtub. Typ. men att man bara, okej, okay, jag sitter en stund och så drar man sen. Kan man göra det om man känner att man, man är, antingen att man inte um, är så, bryr sig så mycket om det, alltså informationen kring det, utan mer vill bara ha effekten, kan man göra det. Mm. Eller vissa som har väldigt hektisk schema, typ så lika bra gör det. Mm. För om man ska gå in för det, alltså mer än för avslappningen, så råder jag alla att, att, att uh, göra det i ett läge där man har avsatt många andra saker, alltså man har sidosatt många andra saker och avsatt tid för detta. För att på något sätt kommer det förändra mycket av, av dig, alltså, på, ja, det låter mycket men det kan vara ganska enkla grejer men för dig så det är det annorlunda, du får uppleva nya saker eller det, det kan kännas svårt och det är jobbigt att hålla upp uppe sådana här rutiner så kan man bli arg på, mig själv, på sig själv för att ja, jag vill meditera varje dag och så har man massa grejer att göra. Så blir det inte så. Och den besvikelsen förstör inställningen till meditation. Och så kan du bli förvirrad av det istället. Så blir det ingen bra grej alls. Och så massa självreflektion och förvirring. om verkligheten är det sant. Alltså det kan för en ostabil människa göra. så att det, Alltså man måste sämre istället. Och jag själv faktiskt är det på, på något sätt. Så att, så att jag, jag personligen skulle råda att om man, om man är intresserad av detta väldigt så här mycket och vill göra. Vill alltså ja, spirituell så då, då får man, då får man ja, se, se till att man, det är det man gör främst just då. Mm. Men, men säg att man vill ja. testa då. Mm. Var, hur säger att jag vill testa på meditation. <hör> hur ska jag gå tillväga? Var, vart vart vända mig Var, eller? Alltså, först, först, så ska du, först tycker jag alltså det är absolut viktigaste jag pratar om att det är allt framför meditation som är det viktiga för att det ska bli något bra att, att Sätta upp mål och veta vad meditation är. Att få ett, ett bra hum så att det känns lugnt om vad meditation är. Så, och det, och det, det är det första. För målet kommer utifrån det. Då vet du vad det är du ska göra. Du tar reda på så mycket information. Alltså om du vill utforska olika läror och ta, bara läsa om det historiskt. fin Och sen även typ sitta och diskutera med folk. Eller ja, men typ som med mig. Jag, jag har lite erfarenhet. Man kan, pra, alltså vi kan, bara liksom, man kan filosofera kring det. Vad man är känsla av, okej, okay, det allt detta är meditation. Hur, och så jäv, speglar man det med sig själv och bara mm, hur, hur kan det gynna mig? Och då, då har du fått ett, ett noglunda mål, liksom ett tydligt mål, du kanske vill bli bättre inom det du sysslar med. Att du vill ha mer fokus i skolan, eller att du håller på något atletiskt och du vill bli bättre med det, eller du vill förstå saker utöver det du redan vet. Alltså, det är olika mål. Men då, har, då, då ser du din väg tydligare, och så blir det enkelt att, att anpassa allting efter det och följa den vägen sen. Så först och främst eh, <hör> börja sätta sig in mer i allmänt i meditation så att man inte är förvirrad och inte vet varför man vill göra det. Få för förståelse, helt enkelt. <hör> ja, så som vi gör nu ungefär. att man, alltså, man pratar om det och gärna hitta någon. Liksom, antingen något som känns bra där du, när du lyssnar på personen, om du hittar någon på internet. När du lyssnar på personen känner att bara han, verkar, han eller hon verkar eh, vara vettig. Och det känns skönt. För att, dig liksom, Ja, för, för dig. Det, det, det är individuellt. För mm. här pratar vi om saker som inte går att bevisa och allt sånt. Så det måste bara kännas bra. Mm. Och att det, det, det passar lite inom dina ramar om verkligheten till att börja med. För mm. någonting måste ju stämma med det. Mm. Även om du ska lära dig nya saker så måste du ju ändå överensstämma med din verklighet på något sätt innan du börjar... Så när man gjort det så bara sätter man sig in i det lite. Och då får man, då får man mer koll på ah, varför vill jag göra det. Och då kommer vägen. Och då kan man sätta igång och börja leta. Mm. Vad tycker jag om? Vad, vad verkar rimligt för mig? Avslappning, chakra meditation, sen meditation. Yoga, det är också meditation. Ja, mm. um, ah, det finns massa helt enkelt. Google är din vän. Ja, ah, exactly. ah, just cool. google it. Frågan är, äh, vi sa ju att vi skulle... Äh, <coughs> Täcka Aurora-snacket också. Men jag, kom ja, på, jag kom på en annan eh, grej som jag som hade dratt ner jobbet. Nu, nu har en du nu har till, det ett alltså. lurigt leende på läpparna. Jag tycker inte om detta. <laughs> ja, um, både den du har visat mig en gång, mm. men sen har jag hört en annan form av det. Ett sätt att försöka bevisa att alltså energin eller vet, att våra medvetande är kraftigare än vad vi tror. Mm. Mm. Um, det här som jag menar med dig, det är det med pendeln, att du, du ska få den liksom, ja. att göra saker. Men också, med, det finns en annan form av sån slumpgenerator med nummer. Ja, det var du lite ska, dumt om du ska... jag visade den så tidigt. Uh -huh. och, utan så mycket Men förkla för förklara, John, lite, lite snabbt bara vad, vad den här pendeln går ut för, och det experimentet liksom är. Okej, okay. nu, nu satte du mig på en spart, för här, här är jag inte så duktig på att prata om sånt Men bara vad det är, så jag vill bara höra John säga ja. alltså. mm. <röks> ja, du är så fylld är du <röks> <röks> ja, Okej, känns... jag ska göra det för podcasten <röks> Jag har bara kod, på björnen För podcasten <röks> skulle, för det här är flummit. Det är, <röks> är, är flummit. men ändå det är, Om du hade fått förklaringen Vi, vi har, har krypit ner för ja, i en halvtimme för... så... Flummit är inte nödvändigtvis dåligt Så jag lyssnar gärna på det Men i alla fall enligt de som har gjort det här Så om du läser Det är bättre att läsa om det För då märker du att det är som vetenskapligt Det kan bli Ja. Och så, så bevisar man inte riktigt om det var något flum, utan det är mm. såhär bara, åh oh, det kan vara... Mm. Hur, hur som helst, det handlar om att styra saker med sinnet. Alltså helt enkelt typ med telekini. Och det är ett program de har skapat på, på datorn som har enkla illustrationer, typ som en pendel som åker så här Och så åker den ganska oregelbundet fram och tillbaka men får man slumpgenerator då alltså som slumpar? Ja, den, den slumpar. slumpar någon slags Har eh, ja, det är inte någonting siffror. att göra med hur din data eller något sånt här också. Ja, jo, den gör det. Alltså den använder någon, någon, eh, någonting i dess... Eh, som olika logaritmer. Eller logaritmer då. och så bara slumpar den olika värden så att den här svingar olika typ. Litet, brett mm. och, och så vidare. Och ibland så åker den nästan lite oregelbundet och så vidare. Mm. Eh, då kunde man göra mer objektivt för det var tydligen inte så här... Om man är riktigt nördig så var inte det tillräckligt okej okay att ha datorn som logaritm. Då kunde man få en från deras eh, server mm. i vad de mm -hmm. nu har gjort programmet. Så kan den skicka värden som är bättre, som är mer slumpmässiga. Mm. Kunde man trycka på en knapp och göra det. Mm. Hur som helst så börjar den här pennan då när man sätter igång programmet. Börja eh, svinga och olika och allt sånt. Och så ska du göra vad du nu kan. De har alltså gjort det här för potentiella psychics ute i världen. Mm. Det är antagligen forskare som har börjat bli intresserade av den grejen. Så man har gjort det till vem som nu än provar det. Och så ska man då försöka göra vad man nu gör för att det är okänt. Och få denna och man bestämmer det innan svänga litet eller svänga brett och göra det jämnt och inte börja gå och göra oregelbundet. Ibland gör den ju detta slumpmässigt. Mm. Ja. Men vad den har gjort är att den ger den ungefär procentuellt av hur stor chansen är att den skulle göra det så länge ja. eller vad du har bestämt och så får du ett resultat efteråt bara det, det är så här stor sannolikhet att personen faktiskt påverkade den. Mm. Så det var det är en ganska mm. intressant grej. Den är ju väldigt objekt. Hur ser det upp till vem, ja, den som mm. ser det? Men det var i alla fall det var ska vara. vara och jag provade även mm. på den faktiskt men... Det är ett tillfälle när jag var själv så var det ganska fascinerande faktiskt. Typiskt att du var själv va? Ja, vad, vad det menar du? Dum, nej, men det var, det hur är menar du, sån, du prova själv? Alltså var det för något du kunde vara online? Eller <coughs> ja, det var online yeah. genom eh, det här forumet som jag håller mig kring som sysslar med samma grej. Eller som sysslar med samma grej som jag gör. De kommer från samma dörr och alla har tagit sina olika vägar inom spiritualismen. Det heter higherbalance.com i alla fall om ni vill kolla in det. Där postar de olika på en blogg liksom, Grejer, saker vi kan göra Vi som sysslar med detta för att träna Sitt, sitt eh, Sexen, som det kallar sjätte sinne Och göra grejer Och även allmän tips till meditation Och filosofiska texter som folk som jobbar där Postar då och då som en feed. Och då kom det en gång bara. Ah, det var någon av dem som hade hittat den här Och bara ah, det var rätt coolt Och så i och med de har kommit längre Så tipsade de om Ett ett bra sätt att lura hjärnan för att sätta igång där psykiska grejen. man skulle tänka det ut ur det här tredje ögat att man skapar en energistråle som går till skärmen längst upp på snöret som håller pendeln och tänka att du suger in det snöret hela tiden som skapar ett momentum så, så vad du gör är att du lurar din hjärna och tar information från verkligheten alltså hjälper din hjärna men ska vara tanklös ändå men det hjälper din hjärna sätter igång en, mm. en tankeprocess och så, så kanske du hamnar i ett meditativt stadie och börjar faktiskt kontrollera energin om den nu finns runt omkring dig och styra ja? det. Jag tror det lite, Jan? Det är ja. riktigt skönt men jag vet jag... att en av Jons stora förbilder är James, James Rand. Randy. Och jag, och tänkte, jag tänkte mm. precis nämna honom. Han har ju James Randy också jätte, antagligen världens mest kända skeptiker, tror jag. inte ja. för att han är jättegen, men han har en. James Randy Educational Foundation så är någon som tror sig sitter inne på den här kunskapen så erbjuder han en miljon dollar Nu kanske till och med tio miljoner. dollar mm. det, det ökar hela tiden för de mm. får sponsorer då mm. det är den som kan bevisa någon typ av mm. övernaturlig kraft, vare sig det är prata med någon döda mm. eller då flytta Kinesis så mm. sett så, mm. mm. så, så det är jävligt kaxigt alltså det är kaxigt, det är, fan. än så länge, jag tror han skapade den här någon gång på 70-talet, en har ingen lyckats, väldigt många har försökt men mm. det är få som har lyckats han det, där, där är och Han säger ju det att alltså ingen har blivit gladare än jag om det faktiskt visar. Jag ger mig mm, det är med stor glädje det. bort med här, här Vi, vi får ju lägga det. Han, han, är ju, han har ju varit magiker och ja. illusionist sedan han var pytteliten också. Han, ja, han är ja, ju okej. inne i den banan. Så, är ju, så att det är inte som att han är bara skeptiker. utan Han är en jätteskicklig magiker. Format, ja, jag, jätteskicklig magiker. Ja. Ja. Kan jag tipsa om att kolla? Nej. Ja, han, ja, säger, han säger just det. att Jag skulle bli jätteklar om någon kunde visa det. Är bara det att folk som Påstå sig jag prata mellan döda och som sig ha psykiska krafter. De är scams. Alla, alla de som jag har sett än så länge. Nu kanske det finns någon där ute som faktiskt har det. Mm. Men jag har inte sett någon än så länge och jag erbjuder pengarna till dem som kan bevisa det. Mm. För om, om det nu faktiskt är någon som sitter inne på så, oh, övernaturliga krafter. Då är, det ju, då är det ju värt den här miljonen för att få fram den här personen. Absolutely. För det är ju fantastiskt i sådana mm. fall. Det är första tanken. Sen... Oh, det, det, det är väldigt frustrerande för när jag sitter och lyssnar på detta ploppar det upp så många frågor i med tur. Jag borde ha ett litet block så jag kan sitta och skriva ja, ner. Ja, för nu, för jag, glömmer, jag glömmer bort alla direkt. Eh, <laughs> vet, det jag tänkte säga var jo, det här med den, den vetenskapliga metoden och om man kan bevisa någonting och inte kan bevisa någonting. Och den bevisar att, ju inte någonting den här grejen egentligen men den ger en intressant procentuell grej genom slumpen sådär så det ja. Den är, det vet ju även vi som kanske ja. tror på det här lite att den, den är ju inte full, fullständig självklart Nej, men det och folk säger det ja, men vetenskapen var ju, var ju den var, det kanske är fel det kanske inte är liksom enda tillvägagångssättet, men det vetenskapen är det enda som vi vet som är liksom korrekta korrekt bild av hur verkligheten fungerar hade inte vetenskapen, alltså vetenskapliga metoden gett de svaren de hade gett, de liksom korrekta svaren. Då hade det varit värdelöst. Då hade vi inte hade mitt använt ja. den som metod, men det är, det är den som gång på gång kan ge mest effekt jag tycker det är ena Jag får inte in det här. För vi eh, Jag fick ju en gratissäftskort till John han förlorar igår. Jaha, ehm. Ja, just det, gratissäftskort <här> på, på, på födelsedagsmiddagen eller ölen som blev efteråt så har vi en en kompis som studerar till sjuksköterska. Så berättade under föreläsning så hade en av hans äh, lärare sagt att äh, just det du säger med vetenskapen typ så här, och saker man an går att bevisa och inte bevisa. Paracetamol som vi har använt jättelänge och som i liksom, Alvedonipren hela skiten. Mm. Att vi vet att det funkar. Men vi vet inte hur det funkar. Vi vet att den funkar och vi vet att den har väldigt små bieffekter. Men ingen vet vad den gör egentligen som tar bort huvudvärk, verk till exempel. Mm. Det är lite Det är, sick. Det är rätt skumt, jag menar, den tar ändå för givet och och att får, du... Och att man bara stoppar is i sig. Ja, precis. Och vi har gjort det jättelänge och den funkar ju uppenbarligen liksom. det är, det är så... men, men att ingen har någon aning om hur. Ja. Så man är ju vet, också en sån man grej liksom. vet, det, är, det är jättefascinerande. Och är är inte är det, det är lite motsägande mot det är nog medicin Vad är det motsägande bara för att vi inte sitter inne på svaret betyder ju inte att det inte finns något. Mm. Bara för att vi inte har kommit på hur det funkar så betyder det, så så det, det betyder inte att det är små pysslingar så springer omkring in i kroppen. Det då. här vägen Nej. börjar, det, det, det är så, man, men först, först måste, man, måste man bara erkänna för sig själv att man inte vet någonting. Nej, det, det är ett känt citat liksom. A man who knows something is a man who knows that he knows nothing at all. <laughs> ja. mm. För att så får du erkänner för det så då, då vet du någonting. Då vet du att du inte vet något. Och från det så... Vad hette han? Man, är det inte Sokrates? Så, så Sokrates så, så det. det. Men det är nog det är lite fult tror jag i, alltså i världen idag. Jag, bara, jag har inbillat mig i alla fall att hävda att man inte vet. Det är, man, ska, man ska veta. Och ja. just det jag säger. Att jag vet inte. Men det är det jag säger. Att det, är den, det är den bieffekten av den negativa rationali rationalismen eller man ska säga som vi har haft under en lång tid alltså att leva jätterationellt under, under rädsla också som vi har mycket i världen det skapar den liksom attityden och övergår till något helt annat men, sen istället men, men, för extra säga, rationalism. Den jag skulle och... så som jag ser på skepticism och rationalism, jag skulle säga att det är för lite sånt i världen för när jag tänker på Folk som inte är rationella och skeptiska. Det är sådana som tror på aliens. och som är, ja, det är, Nu säger jag i och för sig detta, I Sverige är världens mest sekulariserande land. Men folk som är religiösa skulle jag också säga. De kan vara skeptiska i, i alla andra avseenden i, i sitt liv. Men just på religionen tror jag inte de mm. applicerar den här skepticismen. Och som tror på övernaturliga krafter. Och Det finns mer sådana personer i världen- som inte är skeptiska än vad som är skeptiska. I den benämningen. Vetenskapen är det närmsta vi har. Eller man ska säga. Det, det är det, det, det bästa, det det det bästa vi har. Gumsättet. Och det är det jag säger. Jag tycker det är, det är som vänsterarmen. Om du behöver med höger. Jag är säker på den vän vänstra och högra hjärnhalvan. Att ja, den är minst lika viktig. Om någon har kollat på Imaginary Foundation. Liksom det här science. Art. art och, wonder. och wonder. Att de binder ihop. Mellan dem har du liksom konst. Någonting som en väg. Till, till båda. Ja, men det, var liksom, det, det, det sa jag till John också, att och, vetenskapen är ju inte nice förutom det här att, att det finns mer saker ja. att lära. och, och så, så jag, jag vill dock bara säga att och, och, och försöka förklara lite varför den är otillräcklig. Det är en del av den, men den ensam är otillräcklig, otillräcklig jag menar vetenskapen då. Är för att den, vad är det den gör egentligen? Den svarar på frågan hur. Du kommer aldrig ta reda på dem de sakerna jag undrar över med bara i vetenskapen. Mm. För den, den ställer frågan hur, hur, hur, hur gång på gång. Och, och den, den kommer ju bara... Hur mycket den fascinerar och din ny kunskap om universum så kan den bara förklara allting inom universum. Du kommer alltså kunna backa långsamt tillbaka och hitta små byggstenar av massa och massa grejer. Och du, vi kommer kunna hålla på så här alltså längre... Alltså, vi kommer in dö innan vi är klara med det för det är ju ett helt universum och vi är ett små myror liksom, som kan åka runt där och bara titta, ah, hur? hur funkar det, hur funkar det, men varför? Den frågan man ställde sig när man var lite, bara, men vad, vad gör jag här egentligen? Mm. Jo, men... Den frågan, du, du kan backa hela vägen till när explosionen skedde till Big Bang, men vad orsakade, vad hände innan, hur ser det ut där på andra sidan? Det, finns det är ju ingen som säger att vetenskapen inte kan förklara det, men det här, det här du säger också. Jag, jag vet om det, för hur, hur ska du förklara någonting du inte vet med det du vet? Men... För det är ju obviously motsatsen till vad du vet, förstår du vad jag menar? Ja, men du är... är i verkligheten just nu, men ja. vem säger inte att en illusion är lika verklig som verkligheten? Nej. De är ju båda två samtidigt. Ja. Nu kommer vi nu en kom religions... vi på filosofi. Ja. Nej, men, ja. Filosofi är, det är jakten rätt på sanningen. Det. Den är mer sann än vad vetenskapen är. För vetenskapen har glömt filosofin. Och filosofin har glömt vetenskapen. Filosofin utvecklades till religioner. Och filosofin, den stannar i det här wonder. Och går inte över som en... Och, och också... tar hjälp av vetenskapen och bevisar varje fråga Det är också ett västerländskt begrepp att vi har separerat... Att vi har, det, det är bara i i västvärlden, då, då, då, då filosofi och religion är två skilda saker. Mm. För det har ju varit, alltså filosofi blev, eller det, det kallar vi, det är ju som ja, du säger, det kallar vi för religion ja. idag, men... Ja, men religion, ja, för religion vi... försöker ju besvara den varför-frågan. Var ja. felet, menar jag, och som du säger... Men den vetenskap hoppar till besvarar. slutsatsen, det är det som är dumt ja. religion. Bara religion. Religion, då, men är det, bara det, det här, och Detta är en viktig punkt, tycker jag. Det här med att, ja, men vetenskap ställer ställa bara hur-frågan. Vi borde... Man har glömt bort varför-frågan. Det, det är just det där som religion försöker svara på. Varför finns vi här? Varför? Mm. Vad är meningen med livet? Och så vidare. Var, varför finns universum? Uh, det är inte säkert att det, att det finns ett varför alternativ. Mm. Alltså, bara för att du kan ställa en fråga betyder inte det att det Om jag ställer uh, vilken vilken färg jag har ledsen? Mm. Det grammatiskt korrekt fråga, men det är en nonsensfråga. Ja. Bara för att du kan ställa frågan, varför men, men finns va, universum? Men, det behöver inte finnas ett svar. Men det finns ingen anledning till någonting i, i universum än så länge som du vet om. Det är ingen som har sagt till dig vad som är reasonable, vad som är vettigt och vad som är värt. Så att en sån fråga är minst lika värd som att ställa frågan hur funkar denna partikeln? Ja, hur de, löjlig definitivt, den är där? Till och med om jag ställer den ogrammatiskt. Till och med om jag skriker ut ja. en... Eh, alltså nu bara... Ja. Ah, det, är lika, det är lika alltså, onödigt som vad som helst. Jag kan lika gärna, jag kan lika gärna dö. Jag kan gärna gå dö. Varför lever jag egentligen? Alltså, alltså man kan, man kan, allting är absurt. Ja. Ja, det, det är inget det är fel egentligen. att ställa frågan och leta efter ett svar. Men det kanske inte nödvändigtvis finns ett svar. Nej, men och nu kommer vi tillbaka jag tycker, till det här jag det är att ge upp att, att inte ställa frågan ändå och vänta sig ett svar och försöka... I, dem, i den mål man kan leta efter svar ja. så mycket man kan. Jo och det är, nu kommer in då på detta med skepticism igen och vad man kan. Det är då man inser hur lite man är för man märker när man har erkänt för sig själv det här, att man inte vet någonting hur lite verktyg man har för att hitta sanningen men de finns jag mm. lovar de finns. Mm. Du måste bara kunna släppa allt du tidigare visste. Du måste faktiskt inse att du vet ingenting. Men det att räcker slut. Du har blivit upplärd sen du var liten. Hur vet du att den som lärde upp dig visste på riktigt? Tänk om den ljuger hela tiden. Ja, det, är det är väldigt, väldigt generellt jag pratar här nu. Men det är ju sant. Det är ju sant så du måste ta det i åtanke jag, jag... och lära om dig när du sen har vuxit upp och fått en egen hjärna. Och tänka att innan du fortsätter livet efter det, bara titta tillbaka på all information och kolla vad som stämde. Mm. Jag ser inte att allt inte kommer stämma. Men det är ju mycket grejer som... Alltså, kommer om vi går tillbaka det ett nytt sätt om du får lära dig själv. När, jorden, när folk trodde jorden var platt, då var ju det som var sanningen. Ja. Och det var det som utlärdes. Och då är det det som du har lärt dig. Och det är faktan, det är sanningen, allting. Men likadant vad du har läst... Varför eh, kan inte det ske När, när, jag, det när jag gick i mellanstadienivån och jag läste vad som, vad som var för 10 000 år sedan och hur primitiva människorna var det var då. Och sen så blir jag 18 år gammal och får reda på att de har grävt upp ruiner i södra Turkiet som är... 14 000 år gamla. Och bra mycket mer fascinerande än de vi har läst om. Ja, så precis. Menar, och då blir det också lite så. Bara vänta lite nu. Var, varför fick jag inte vad hände bara, där? Ja, så det är precis, precis. som du säger. Man, skepticismen får man ändå fortsätta med att blicka bakåt och sånt hela och, tiden. Min teori angående, för jag, jag tog, tog mig lite in på min teori angående det här du pratade om med han som hade gett ut det här med priset. Och varför ingen kommer dit. Det är för att <coughs> de som kanske är psychics på dessa sättet är, är inte av västvärlden. För att västvärlden naturligt liksom skapar ett tankesätt som, som får en att inte ens försöka. Så om du inte ens försöker kommer det ju inte att ske. Utan den kommer från i så fall ja, men de mer gamla kulturerna i, i Öst och, och andra ställen. Dessa personer dock har historiskt, har det, har det alltid varit för att vi är rädda för det som är främmande. Så har man alltid straffat folk som håller på med någonting som är konstigt, vare sig om det är för gott eller inte. Så när, när någon gör något som är främmande för en person som inte har den kunskapen, som är lite mer rädd, som bara mm. går till jobbet varje dag och allting och ser det, här, det är häxkonst. Ja. Han det, det är inte många hundra därför, år som vi bredde häxarna i håll, Sverige. Liksom. Därför håller de med om det är Därför munkerna du ser som går i munken, de kan inget sånt. De kommer leda sig in i ett hemligt rum av de ledarna sen och lära sig sånt om de verkar vara lovande. För de skyddar det här, för de får inte komma ut. De Som säger, i, de säger i templet att de sysslar inte med något sånt här. De mediterar, de går ut, de får lite mat och de försöker uppnå någon slags och hjälpa mänskligheten. Men det där andra de sysslar med det övernaturligt. det gör de bakom stängda dömar. Alltså. Ja, ja, om, om, alltså. de om, de om de gör det, om vi nu ska vara objektiva, ja. om de gör Fan, det, det nice. skulle de om. Kan gjort vi det? inte börja sprida lite konspirationsteorier om munkar och sånt? Alltså. <laughs> för att kunna göra det de gör så krävs det ett mm. kunskap. Mm. Men det, alltså, då är vi tillbaka till det här med skepticismen. Igen, att mm. Jag säger inte att det inte är så att det här Nej. finns, bara, det att bara, bara för att möjligheten finns så tror jag att det ligger i människans natur. Alltså det, det är en väldigt lockande tanke. Det är en väldigt man vill, det är en väldigt sexig idé att det finns övernaturliga krafter, munkar som, och frimirorden. Och om vi liksom i alla de här. Det som är bortom det normala, det är en väldigt lockande tanke. Jag tror verkligen det ligger i våran natur att vilja att det ska vara så. Det är rädslan det är med. Det finns, det finns där med. Alltså det, om du ser de mest konspiratoriska jobbar det är rädsla. De är rädda för att verkligheten är som den är. Ja, den, Och därför verkligheten... hitta på en jättestor alltså, lugn om, om hur det ligger till. Men att världen är, den är för trist som den är. Man vill att det ska vara lite mer spännande, det Men ska det. hända någonting. Uh, Jag kunde inte hålla med mindre, men nu går vi in på helt fel ställe. Alltså, nu är det fortfarande. Jag uh, har lite uh, från uh, uh. meditationsgrejen. Vi har inte touchat Aura än och vi är inne på en och en halv timme totalt nu. Så okay. vi får... Aura, hör det till meditationen eller är det någon... liksom, kommer det från hinduism eller buddhism eller är det också universellt för alla meditationsutövare? eller här jag, ska vi börja med att förklara vad det är för något? För här är jag lika vilsen som på en meditationen. Mm. Alltså en aura fyller inte så mycket funktion, utan det är bara... Det, det, auran är ju helt enkelt, alltså, som du kanske har sett på bilder, alltså när någon har målat av... Typ som Jesus-glorien, det är hans aura. Den, ibland så har han ingen sån, utan det är som en ljus himla mm. runt honom. Mm. så. Och anledningen till det är det att den, den stärker ju om du, du höjs i medveten och han ska ju ha varit högre upp så han utstrålar den. Så att till och med andra kan, som inte kan se sånt där, och speciellt på den tiden när man inte var så skeptisk och, allt, och man såg det man såg. De var mer öppen för sånt. Då ser man, kunde man se den himnan på honom för att han, han strålar liksom. Man kan ju känna det på folk bland Fan, han strålar. Mm. Kan vara det tror jag då. Jag tror att, det, att de ser, man ser lite av det. Men hur som helst, auran är denna då, hinnan som blir runt. Den sträcker sig egentligen. Oh, hur långt kan det vara på ett ungefär? Jag har inte sett på den. Jag har inte kommit så långt så att jag kan se de stora alltså lagren Men den sträcker sig långt ifrån din kropp. Precis som jordens magnetfält som går runt så jorden. Så har du också liksom. Det sträcker sig utanför dig och fäddar ut. Det blir stark svagare och svagare energifält längre och längre bort ifrån dig. Och sträcker sig bort liksom, några meter ifrån dig. Men hävdar Men, du att du kan se detta? Avlan, ja, absolut. Den första, första lagret och vissa högre lagret. På allting mm. exakt här inne också just nu. Utan, utan, att, vilja, utan att vilja det. Så eh, jag ser det på allting, Laura. För allting har energi, energimassa, bla bla bla. Men sak som som lever är det lättare att se det på. Går, går det, det, det blir starkare för att det där sker någonting. Den här är bara soffan är bara fylld av energi. Visserligen är ni våran energibland också om du sitter där och är ångestfull och allting. Så då åker den runt och programmerar faktiskt soffan liksom efter vad du har för energi, vad som händer här och så här precis som att ja, allt annat men okay. människor där händer det ju saker. det, det är ju liksom ett levande ting där det är energiutbyte som du sa innan, som mellan musklerna och allting. Och, ja. men, men går du att förklara då? För, kan du förklara för mig, Jimmy som sitter mitt emot oss, hur mm. auran ser ut? Eller går du att beskriva i ord äh, så sett? Det bästa sättet att se det är typ har du, första stadiet när du lär dig att se den är, har du sett brän, när någonting bränns fast på din näthinna ja. och du flyttar blicken så ser du mm. eh, personen. Ja som det det första du ser är att se den. Du, om jag skulle lära dig att se och här nu liksom introducera dig till det skulle jag ställa mig mot väggen, och be dig kolla på min näsa men ha, ha fokuset på min näsa men men fokusera på utsidorna med medvetandet alltså som att du har i åtanke där auran ska vara. Är, det, är det det så hemma? man lär sig då? Ja, det är ett bra sätt man, att lära man sig. Fokusera på perferin. Liksom, det ja, du, du fokuserar ser. på perferin men har blicken men i, i centrerat. centrum. Ja. Så tittar du en stund har du åtanke. Ser du den inte så kan du höja från näsan upp till ungefär där mindchakran sitter faktiskt, vid pannan där ungefär. Då kommer den brännfästet hamna så som auran är ungefär. Och då kan du få en hint av den för att då sätter du dig i rätt state, alltså du, då kommer du titta rätt för att kunna se den. Du tittar inte på det du tittar på så fokuserat de här 4% procenten av hela synfältet. Utan du öppnar upp spektrumet för att det visar sig, det är ungefär så auran kommer att se ut. Och så kan du se den. Vissa ser bara den, dock jag såg bara den i början. Men ju mer du tränar och tränar och ju mer du lär dig att se energi och ju mer du öppnar ditt sinne för att detta kanske är möjligt, desto mer så kommer det fram på riktigt och du, du, du vet att det är den. Det alltså När man ser den, du bara, där är den. Det, alltså det går inte att ifrågasätta. Men det, det är bara jag som vet det. Jag kan inte säga att det stämmer för er. Men jag vet det till hundra procent, precis som att jag vet att den här är vit. Att jag ser aura så är det bara. Och det är så jag tror med människor också, att vissa faktiskt bara råkat fått ett gudomligt en gudomlig upplevelse och tro på Gud på grund av det. De var mer öppna för det och fick faktiskt det på riktigt. Vi vet inte om det. jag tror att några av alla de här som är väldigt troende och det är nog de som är väldigt lugna och softa och bara, det är en bra grej för dem. Jag tror att vissa av dem faktiskt på riktigt bara vet att Gud finns. När de säger det jag har hört vissa men man tittar på det även för man ifrågasätter då har jag varit den som ifrågasätter. det om mycket jag läst det nya testamentet bara för att kunna sepa med folk liksom. Men jag tror vissa av dem har, har, har liksom gjort det. Och så finns det alldeles för lite information om det här i världen. Och så vad ligger närmast av vad landet har för religion. Eller vad din mamma och pappa tror på och allting. Och så applicerar du och så går du efter hela den mallen. Istället för att gå in i dig själv. Sanningen, vare sig den, vad den än kommer vara. Så vet du att den kommer komma från dig. För det måste vara sant genom dig. För att det ska vara sant. Du kan inte titta utanför dig. I och med att det kan vara en illusion. Så du kan inte titta på en bot. Det är utanför dig. Du måste känna inom dig och gå via dig, och din information och vad du anser är sant. säger. Vad? vad jag, vi, nej, har, vet jag, jag... Har jag... jo om. Medan, medan, medan, så... medan jag kommer ihåg, nej nej inte alls. Okay. Eh, mitt problem med detta då, med vare sig det är aura eller gud eller vad det nu kan handla om. Mm. Eh, börjar det här med gud och folk som säger att de, de vet de vet garanterat att de har träffat gud. Mm. Det, det är ju såklart, dels är det ju alltså okej okay, det är för dem, Förstår jag att det kan vara den övertygelsen, då mm. då tror man på det. Men det ger ju inte mig någonting. Det är ju inte mig någon övertygelse. Nej, nej, nej, sen, nej det sen, vill jag inte säga. absolut nej. inte Jag bara tyckte det var intressant. Ja, oh, ja. Sen, sen problemet med det är att folk som säger att de har träffat Gud, att de ser ah, vad det nu är. Mm. Du kan hitta eh, claims för detta inom alla religioner, inom alla ämnen. Folk mm. har blivit... Mm. Folk, har, alltså, folk inom alla religioner har träffat Gud. Eh, folk har blivit bortförda av aliens, folk och det, det går och nu kanske man, jag vet inte, jag kanske dumförklarar den här aura-grejen för det kanske, det är fullt, fullt roligt att det finns en aura jag säger inte emot den det den är ganska bevisad redan, auran är en av de ganska simpla grejerna i den här spiritualismen. alltså ja, du kan alltså. ju se det med kameror ja, så vad du gör är att egentligen lära dig och se, för det... jag, jag ser den inte med ögonen, det vet jag det är inte ögonen jag ser den, jag har tränat mitt sinne och ser den så det, det, det är ett helt annat sätt att uppleva jag upplever av jag ser inte av det, det, alltså det, det, det, det, in, det är ingen massa det är ingen grej och jag, det känns jag tänkte faktiskt på de här kamerorna. för det är men inte de allmänt kända för vad scams de som de här kamerorna då som påstås kunna liksom fotografera och, eller att du kan se igenom en Nej, en jag typ har typ det alltså Du pratar väl kamera. typ om Facebook-applikationen ja, ja, ja, nej, ja, det... nej, nej, inte den typen, inte den typen <coughs> Det kanske finns flumma bilder där någon har gjort och så att det ser väldigt så här det finns det, det, det, finns, ju det finns ju iPhone appar mm. du kan köpa alltså, ta du kort på dig själv bara. Ja, nu, var det, nu var det inte min aura den aura är lite kass idag typ var det inte den typen av uh, nej, men, jag, men jag, jag tror absolut att det finns scams men vad jag, alltså, jag är nästan helt säker på att jag jag nu, för jag vågar inte uttrycka mig helt men jag, vad jag minns den här informationen från var att det var liksom nej men statat en artikel liksom att du kan se det men det är inte som folk tror Folk som vill sånt här, som folk som gör det här, de, de kommer försöka jämföra det med vad de har trott på i den här typen mystiska gamla kulturen. Men tänk, dig, de levde på en helt annan tid där de var tvungna att illustrera det på ett helt annat sätt på det mer måla upp någonting, försöka få folk att begripa, så skulle vi inte gjort det idag. Vi skulle varit mer rationella. Och det är inte så de bilderna. De har försökt måla upp det som sådana här lager och det, det är fint. och Det är säkert blommor, lotusblommor och sånt. Nej men en, en sån bild, jag tror den blir en riktig aurabild. Alltså den kommer inte bli exakt så som jag ser heller. Men du kommer se lager av att det strålar liksom energi från dig. För att det är oundvikligt. Du, du, du har ju värme och allting i dig. Och det skapas bara liksom... Här är du, så här långt utanför dig kommer energi. Och det blir så. Men har jag förstått det rätt att man kan... Först börjar man med att bara se aura som alltså någon form av kontur, så gråvitaktig vitaktig. Ja. Men att man sedan kan se olika färger ja, av aura. Ja, absolut. Förklar lite om Det är som sagt fortfarande inte samma synsätt här. Så det är färg, men det, det, det, det är så jag uttrycker det för det är det närmaste jag kan förklara det. Men det, det, det blir... Um, ju längre du kan meditera in i att du du, du, du sätter dig och ska kolla på den aura. Och så, ju längre du kan meditera när du gör det, det är meditativt det är också, det är därför du mediterar om du håller på med spirit eller grejer, för att kunna göra sånt här. Och så sitter du och ser aura och så säger vi att jag kan göra det. Och så slappnar jag av i det och bara upplever det mer, då kommer det, den kommer träda fram mer och mer, den blir större, den, alltså jag kanske ser det till lager. Och det är en av de nya upptäckterna som har kommit för mig mer och mer att liksom, det stegrar upp en färg sen som täcker den innan. Och så, det, hur långt, så, så ser, ser jag den. Hur lång tid tog det för dig innan du såg någonting som du faktiskt uh, kunde... Som du känner ja men detta, detta måste vara en halva. Ja. Alltså, Från att han började meditera. Jag eller? är teoretiskt övertygad om, om, om, om, om, om allting innan jag upplevde någonting. Jag har... Jag, är, jag har tur att jag är besinnad med en ganska, tror jag från början, balanserad, alltså balanserad tankesätt på höger och vänster sida. Den här fantasi och grej. Så att jag, jag har lätt för att förstå hela detta tankesättet. Så teoretiskt innan så var jag övertygad om att jag energin är här och jag kommer kunna se den. Men det var det första jag lärde mig då. Jag såg energi. Och det, det går ganska fort för att du har sett det innan. Du har också sett det. Jag är helt övertygad om det. Och... När du var liten, när du var mer öppen för det. Och vad man gör är att man bara skapar ett tillvägagångssätt lite. Och det har med meditation att göra. Att du, du sätter dig i ett meditativt stadie. Och så ser du det Och sen så det blir beviset. För att det finns. Det, det blir så tydligt att det bevisar sig självt. Det är ett direkt vetande när du ser. Ja, det är inget annat än det. Ja, men då det är ett är annat jag... sätt att veta någonting. Precis som att du kan veta att du mår dåligt. Det är ingen mm. annan som vet att du mår dåligt. Men Nej. du vet ju till hundra procent att du mår dåligt. Ja. Är, det, är det osant bara för det? Nej, exakt. Men jag kan inte bevisa det för någon annan. Det är därför jag säger det är dörren. Jag har gått igenom dörren. Och det är min dörr. Och det är det. Jag, kan, jag kan inte förklara saker för andra. Så som jag lärde mig det. För folk kommer lära dig på ett annat sätt. Du bryter ner andra spärrar i ditt huvud som du har. Vad du anser är sant. Så du går en annan väg. Jag går min väg. Men tillsammans kommer vi ena som en ganska lik logik. En, en så här mitten där vi är öppna för båda sidor och kan enas om det. Så det är, det är sanningen man letar efter sanningen inom sig själv och kan kompromissa med andra. Vad, jag är lite nyfiken, vad står du i den här frågan, Jimmy? Vad, vad tror du om Auro och allt detta? Är jag, ja. Nej, men jag, jag är faktiskt med Cesar alltså. Det är ju. Alltså vi har ju det är det jag menar innan den här Men han har ju varit med mig lite genom Ja. ja, jag också. har ju känt under men, hela tiden han sen han, ja, han har fått följa det mer kom tillbaka och sett igenom han typ att hur det var i början och han har ju berättat lite så typ när han känner att han har kommit till en ny nivå och jag har ju som sagt, han har ju försökt guida mig ett par gånger igenom så jag är ändå feta jag är ju sjukt taggad på att göra allt detta och så får man ju se för sig själv liksom. Ja, jag, jag blev jättefascinerad, jag tycker det är jätteintressant. Och hela den aura-grejen precis, i och med att det är så svårt att förklara också så det är det så svårt att... Att, alltså man ser ju någonting, nu när det när satt och så att jag försöker fokusera där, där han berättade och så ser jag, men, men då satt jag och tänkte på samma sak som efter vi mediterade, när eh, den, den andra nybörjaren var med som gick utställde sig i fönstret och bara wow, typ som att han trippade och började kolla på energi ja. och så tänkte jag, ja men det där, det där kan inte stämma vad, vad är det där, men mm. så ställde jag mig och tittade också och så var det precis som man försökte förklara att det var som små, små glödlamspartiklar typ, mm. som flög runt på himlen flimmer, liksom. men då försökte jag, i, i och med att jag är lite som, lite cynisk också att eh... det är som är grej vi är lika ja. så ja, men, jag men, att, liksom men att jag, ja, då försökte lite, jag förklara men, det som eh, när man hjular utan att ha värmt upp eller när man typ reser sig upp för fort man ser stjärnor. Liksom, ja, men det är, det är exakt samma. Förstår du vad jag menar? menar? Och då, det, är, det finns ju något vetenskapligt bakom det att jag ser de stjärnorna. Och då försökte jag tänka ah, ja, men nu har ju suttit och blundat i en halvtimme. Då kanske det är att mina ögon gör att vet, sådär ser det ut. Och det är inte alls energi jag ser utan mm -hmm. det är bara att mina ögon som vänjer sig via att få ljus igen. Och likadant med auran kan ju vara så att Precis som du säger, att man tittar på ett ljus och så blundar jag och så ser en grön prick liksom överallt. Och så, hur ska jag kunna veta vad som är aura och vad det, som är synbilda? Det är det jag säger, villa? att är den övertydlig så är det brän. Det kan jag allmänt bara som ett tips till dig. Att är det övertydligt, lyser det, så är det bränn. Mm. Att det har bränns fast i näthinnan. Men den är så bra som utgångspunkt, för om du bara höjer lite så hamnar det bränngrejen. Ungefär så mycket mm. ovanför. Och det men den så, ser jag. Den har jag det, sett nu. Den ja, har jag sett nu runt ja, i det, liksom. det är ungefär där auran kommer ligga sen också. Mm. Så att, I och med att den kommer fram så får du den synen. Att du ser konturerna tydligare. För den blir uff, Där kommer den innan. Och mm, mm, mm. där kan den komma fram. Men det, det som jag ställer mig så frågan till hela den Och det hoppas att du inte till upp nu. Nej, jag absolut men, inte. Nej, men jag menar det finns ändå schizofrena människor som ser mm. andra människor som liksom inbillar sig i hela ja. figurer kan liksom stå. Är det inte möjligt att det är någon typ av inbildning? Jag då. förstår att övertygelsen själv det det är så en stark. inbildning. Jag tror att allt jag gör är en inbildning. Jag tror bara att inbildningar är det verkliga. Förstår jag vad jag menar? Det finns olika sätt att göra det. Kommer vi med, med en simulationsteori är... nu? Eller? Nej, men för jag, jag har jag har som sagt gått in genom dörren. Och vad jag ser på andra sidan dörren är inte är ingenting som jag försöker pracka på er. För att det kan bara jag veta. Men jag vet inom mig att jag inte är galen. För det är olika sätt. Men jag tror att det som händer när du blir schizofren är samma sak. Bara att du inte förstår det. Och det har sjukligt stängt av saker i din hjärna. Så att du... du, du i din hjärna. Som filtrerar allt. Så att det blir mindre. Det blir begränsat. Du upplever inte allting. Det har öppnats sjukligt på dem så att de inte förstå, förstår det och det blir bara jobbigt för dem det tror jag skitofreni är så det är hälften, verklighet hälften, overklig, det är någonting du ser men din hjärna gör om det till någonting annat och så, så, så är det i det jag gör, men jag förstår det jag ser så därför mår jag inte dåligt av det utan snarare jag mår bra för jag känner ju att jag lär mig under tiden, mm. förstår du ja. men det, det tar mig också tillbaka till det som vi pratade om innan alltså det västerländska synsättet att det är för lite för vad eh, alltså latinamerikanska stammar kallar för shamans liksom deras spirituella ledare och sånt är eh, och det, det finns artiklar som spelar på detta också att människor som eh, och även alltså Native Americans i Nordamerika eh, så som man hade definierat dem och, och, och samma analys på en västerländsk människa i ett västerländskt samhälle hade stämplats som schizofren mm. det, det, det, de har väldigt, de, de har väldigt de, lika karaktärsdrag alltså mm. deras spirit för att de, de verkar ju inte må dåligt i alla fall kan man ju säga. nej men de, precis men de är de ändå är, de är, på dem de är de hela byn är överens om att de är ett lite halvt koko och alltid, men det är ju för att de har de har... Valt. Ibland har de inte så gjort, utan de är födda. De, de, de har till och från kontakt med en annan sida. Och om det är liksom kosmos eller förfäder. eller Alla har ju sin, sin olika grej på det. Och för oss, vi hade ju, stämt, vi hade ju bara slängt dem ut i Lillhagen. Liksom och sagt att de är stödda. Jag, jag, jag sitter och tänker på det här. Säg att det är min studio på någonting. Jag gör ju också det. För jag tycker det är bästa sättet att bevisa någonting. Samtidigt är det jättesvårt jag menar jag kan säga ah, men, vet, det finns studier som visar på att månen är gjord av ost det är, det är astrofysiker och stora jag känner jag kan liksom rabbla upp namn och så och så säger jag ja ah, men säg emot det då så är det och man bara ah, jag kan inte, ja, ah, jag jag inte jag säga emot det det. Det, är, det är lätt att ta upp det, det, är, det är väldigt som ja. när jag hade eh, en diskussion med en nära nära vän till mig som är kristen och så han det att ja ah, men eh, det var det hände en gång då de satt några barn i ett klassrum och så deckade alla samtidigt, de svimmade allihopa och så hade alla samma syn, de såg gud eller något sånt här och så vaknade alla upp exakt samtidigt Säg emot det, hur, hur förklarar du det? Det, det går ju inte. Jag, kan, jag var ju inte det är där. Förklar du det då? Ja. Det, är, det är där jag försöker vara den som säger bara nej. Jag, jag, jag vill inte att du ska tro på det här. Snarare när jag sprider den här kunskapen vidare. Som jag självklart gör i att jag vet vad den gör för mig hur bra den är. När jag sprider den vidare. Så, så, och som jag skulle säga till dig nu. bara Ta inte bort den här skepsisen som jag hör nu. Allt det här jag hör är vad som kommer... Och leda dig till det och göra om, om det är intressant för dig. Jag säger inte att du kommer mm. att bli så. Men jag bara säger att det är det. Det är skeptisen. Det är bara att du tar den till nya nivåer. Alltså. Du blir skeptisk mot allt. Och, och, och om du håller den så sane som du gör nu. Att du faktiskt är rationell bara. Och du är så objektiv som möjligt. Det är inget som är oerhetssamt med det överhuvudtaget. Eller så här osunt menar jag. Så, utan... Det finns vissa grejer som man kan säga för att få folk att begripa detta. Till exempel analogier som kan tillåta folk att tänka annorlunda. Att, att göra kom den komplexa ver verklighet vi lever i som är uppbyggd av massa olika saker och hur de förhåller sig till varandra. Att, att bara ta bort det lite för en stund och simplanera allt. För allting är ganska simpelt egentligen. Vi gör det väldigt komplext med våra komplexa hjärnor och sätter en namn på allting så det... Det är därför ingen förstå förstår politik och ekonomi och allting. Det är bara en massa siffror på något som är väldigt simpelt, liksom, egentligen. Och det är, det är samma här, man kan, man kan tillåta folk att bara gå ifrån detta insnöda tänk där vi har nästan börjat tillåta oss själva att tro att mänskligheten är en del av naturen. Alltså hur vi tänker. Att, alltså alla abstrakta saker. Vi tror näst, alltså vi tror inte det, men under går vi runt och känner att skatt Verket till exempel är en del av naturen, liksom, för att det är vi och vi. och Det har gått så långt, vi blir så insnörda i vårt egna system att vi tillåts inte tänka lite simpelt förstås, liksom som att jag vet ingenting, det är ganska simpelt. Att, att simpla ner saker så mycket man kan utan att äh, äh, kompensera med verkligheten, det måste ju vara verkligt fortfarande, men att ta bort så många label, labels vi kan alltså etiketter på allting för att vissa är överflödiga och det tror jag vi alla kan komma överens om här att det egentligen är ganska mycket mänskliga ord på saker som bara är och då kan man man kan även lite forskning och saker som egentligen stärker detta mer än att det inte skulle vara så alltså en, en del av dessa övernaturliga grejer som folk bortser den här grejen som alla vet egentligen att det är energi överallt de flesta är rätt med på det det är energi exakt överallt här men vi ser det inte så därför tar vi bort det från våra hjärna och tänker inte vad det, upp, vad det egentligen ger för möjligheter sanningsmässigt. Alltså vad du, om du tänker vidare på det, vad gör energi? Vad är energi? Det är ingen massa Där av, hur beter det sig? Om ni inte har någon massa, är det inte connected då? Alltså en partikel, en energipartikel här är ju egentligen inget avstånd ifrån en som är ute i universum, utan de kommunicerar ju med att Det är inget avstånd, det är ingen massa, det blir en parallell värld. Det här mm. tänket, förstår jag, jag menar, vi, vi går inte in på, på saker som är skumma och går in där därmed, utan vi håller oss till det vi känner till. Och det är det som har blivit sjukdomen inom vetenskap. Jag vill bara säga detta inom vetenskap. Att vetenskapen handlar om att bevisa vetenskapen nu. Mm. Det är många som säger det. Många av de här genialiska fysikerna och kemisterna, de, de har sagt det att matematiken handlar om att typ få bättre matematik. Mm. Den har inte sitt ursprungssiffror längre, vilket är filosofi. Att mm. vi använder huvudet för att komma till varföret. Men de måste samarbeta. Men det du, det du säger så, om energi så, och massa, ja. det är just det Einsteins tillbaka, i den här formen i mm. equals mc squared. Mm, mm, mm. Det är ju den mest kända ja, men inom ja. vetenskapet, skulle jag säga. Och det är just det att energi och massa, det är, det är två sidor av samma mynt, det är samma sak. Exakt. Fast, ja, två, två det är, sidor Det är av ju samma rätt skumt, mynt. eller hur? Det är, men, men, det... du, men, men egentligen om du tänker över, vad, vad betyder det egentligen? Det är så här jag menar, att man, man tar sig inte den tiden och tänker över en sån sak. Och då menar jag inte hela tiden Men vetenskapen stärker är även det du säger Vitali, också. också. Ja. Ja. Mm. Alltså till exempel en, en BBC-dokumentärserie, han pottfrisyr, 30-årsåldern jag vet inte vad han heter men oh, jag av att, han... att lyssna på en riktigt jävligt stödande röst faktiskt i alla fall han <laughs> oh, förklarade ja, en jag grej det, han... det fanns utro i New Foundation hade uppe den mm. um, om det var, han tog upp en liten kristall typ. och så, han, i den här kristallen så finns ja, det, ja, så ja, det är han, han är energipartiklar och alla dessa energipartiklar ligger på en viss frekvens liksom, av energi liksom, mm. hur, hur mycket de vibrerar eller om man ska säga alla, de är pitty, pitty, pitty små och det uppgör allting i hela universum och hela kosmos. Ja. Men ingen energipartikel får ligga på exakt samma frekvens. Och de skiftar hela tiden. Om han tog den och gnuggade den i hans händer så rör han om, så rör han om och Alstra lite värme, vilket gör att han skiftar energifrekvenserna på många av dem där. Så att de, de kommer hamna på, på en, som en som redan är, finns. Precis, och Då måste en, hela, då måste de måste hela de universum ställa om sig. För det är alltså att att en, ja, en, en vetenskaplig lag. En vetenskaplig lag. Alltså de alltså, får äh, inte ligga vad, in. Vad är det? det är energimassprincipen eller energiprincipen. Att de, det här med kemin, vet hur de ligger i alla partiklar. Mm. Jag tror det har med det att göra. Att de inte ligga på de här olika nivåerna. Hur som helst. Det är det som säger det, att, ja. att det är stärker det, universum. Att, att allting hör allt ihop. Att universum, ja. oavsett avstånd, kommunicerar alltså på en live, alltså ja. så live-frekvens som ja, finns. lagg alls. Alltså. Inga, alltså, att det är verkligen, så fort den switchar, switchar alla, och det mm. händer alltså, konstant hela tiden. Så mm. fort jag rör mig så ändrar jag om någonting. Och förstår du hur komplext men simpelt det är. Mm. Det är komplext för att det är så mycket sjukare än det vi har här, det är snabbare, det är konstigare. Men om du tänker efter, det är mycket simplare. Det är inga förhållningslaglar som som, som massa har till varandra att typ, eller som, att det finns massa lagar som gravitation att så, och så här kan en massa röra sig i, vårat, i våran verklighet oh, jag vet inte, jag är inte bra på vetenskap men ni förstår att så, det är kodningar för allting, så kan inte bara vara fritt, det är, det är ett uppstyrt kaos, så fort mm. ingenting fanns fanns någonting, där fanns ingenting: tid boom, kom två grejer och det är en multidimensionell grej som skapas där och den precis som du kunde få reda på att den levde och det gjorde den den förstod sin egen intelligens. Att den, är inte, att den är någonting. Och vad gjorde den? Den bara, boom, det är en helt annan intelligens. Den tänker inte som du. Så tänk inte att, oh, turut, turut, att den går runt på stan och bara, vad ska jag göra nu? Jag ska göra mer saker. Vad ska jag göra mer saker? Utan som bara en grej så kom den på att jag är livskraft. Och jag skulle kunna av nyfikenhet bara pff, explodera ut i alla tänkbara variationer. Mm. Och detta skapar mm. olika tidsgrejer. Så vi egentligen... Finns det en värld där jag inte valde att säga det jag sa nu? Förstår du jag menar? För att någonstans där bak i egentligen så finns ju ingen tid utan tiden uppstod när jag fick detta perspektivet. För tiden är ju bara avstånd. Det här känns som... Det här är jättebra. Ingen fråga vad jag nånting Nej, men med. multi det är en riktig ja, teori om jag att just nu, i och med att universum är oändligt... <laughs> så finns det oändligt många planeter och chansen då att det finns en planet som jorden är oändligt och oändligt liten men fortfarande en oändligheten är oändligheten. Så det finns oändligt många planeter som ser ut som jorden. Chansen då att det ska finnas varelser, alltså liv på det som ser ut som oss och bete sig som oss och klär sig som oss är så minimalt fantastiskt liten att det finns inte. Men fortfarande om universum är oändligt så är Gånger det oändligt igen. stor chans. Så just nu, alltså, det, det, det man och... kommer till i slutändan är att just nu utspelas det. Alla variationer utspelas just i detta nu. I, samtidigt. samtidigt. Ja. Och det vi gör just nu händer i ett annat universum, eller i detta universum. Men, Fast ja, med sämre mycket. Det här, <laughs> ja, det här, <laughs> det nu behöver vi komma jättelångt <laughs> på. Ja, jag tycker på. också, ska vi börja runda detta nu, en sån där... Två timmars avrundning. Ja, oh, oh, det är väl dags. Vi ber om ursäkt i efterskott. eller Men, nej, men det, det, det är väl ganska svårt att ta det... och, och, och snacka om ett sånt här ämne. Ja, vi kan, ja, det vi kan varför... en halvtimme liksom. Det är... kanske blev ganska flummigt, men det är ett väldigt flummigt ämne. Precis. Och det är svårt att... Uh... Och vi får ändå leva upp till att vi ligger på filosofikategorin. Ja. Oh, det, det här måste nog vara det mest filosofiska mm. avsnittet hit, mm. ja. ja, det var... En... Det var snurrigt. Nej, ja, men det var nice. Nej, och så introducerar vi Cesar här. Cesar ja, besöker den här soffan lite oftare. Förmodligtvis <coughs> också när Jon sticker till Australien så blir jag ju ensam här. Så... Men Jon kommer ju vara via Skype. Kommer jag är inte fastnar i kosmos någonstans? Ja, <laughs> <laughs> kanske ett parallellt universum kommer ja. hit dit lite senare. Ja, jag <laughs> kanske sitter. kommer som en annan nästa gång. <laughs> <där, så laughs> bara... <laughs> Vänta lite nu, vad är Cesar? Universum är en stor kärlek. Nej, men äh, så, så kommer jag vara nästa vi, vi, vi, tackar, vi tackar för oss där och så av för sen. Ja, hej då. Har du gott. Bäst. Tack.